Sziasztok! Ez itt a 108. Clickplay. Én neurotik vagyok, itt van mellettem. Michael. Sziasztok! És krég aki veszi az adást, és megírolható megijedtem, mikor elindítottam a felvételt, és krég és azt mondta a robot hangon, hogy, hogy átveszi a föld felett az uralmat, ja nem csak annyit, hogy elkezdte a felvételt, úgyhogy köszönjük, Craig! Én emlékeztem, hogy múltkor is megijedtünk valamin, amin meglepődtünk, mert olyan még nem volt, és azt is kitárgyaltunk, csak elfelejtettem, hogy mind. De amikor most beszólt, akkor eszembe jutott, hogy ez volt. Az is, amúgy tényleg kibaszott Én és életes. Életes. <coughs> És meg se néztük, hogy ez hallatszik a, a felvételen, úgyhogy lehet, hogy megint olyan finom beszélgetünk, csak mi ketten hallottunk, remek, hogy igen, vagyunk. <laughs> de amúgy, de. hogyha a James Cameron szeretne terminátorhoz valami hanganyagot, akkor véget nyugodtan ágyonhatjuk, szerintem mert kemény. Remek, meg, remek szint szint hang. Ja, ja. én beszartam, tehát én, ha azt mondta volna, hogy leigelz, elhiszem neki. Honnan tud, lehet, hogy azt mondta, csak a now Recordingot ő úgy gondolja, ja. hogy most ő aztán felvesz, de hogy... Aha, tehát, hogy ez mondod, volt, volt. Igen, ilyen szarkasztikusan. És majd felhasználja ellenünk, amikor az algoritmus tanulja az emberi viselkedést. <laughs> Akkor a click veszi a lényeget. Jó, hát akkor ennyit kérdezik. a szokásos különbségről. Az öregségről, igen. igen. Ez majd szerintem két hét múlva megint visszatérünk rá. Mert Lehet, akkor megint elfelejtjük. És akkor megint beszarunk majd. Az tuti. Na, viszont kezdjük rögtön a podcastot egy közérdekű közleménnyel. Már régebben volt ilyen hallgatói kérdőív, amit elvileg minden nagyobb, minden nagyobb magyar podcast. Be, Ennyire rúgózunk, ne nekünk hívú. is muszáj. Ennyire ne legyél hívjuk szerintem. Jó, a lényeg az, hogy egy Lali nevű szorgalmas nem is tudom, celeb? Jó, gondolkozok, hogy Lalinak mi a titulsa. Twitch, nem Twitch várjál. aki Twitter csatornája van inkább ott a legaktívabb. Na mindez szóval van itt egy ilyen hallgatói kérdőív, amit ismét ki lehet tölteni podcast témában, beletesszük a leírásba, és itt ránk is lehet kattintani, hogy valaki hallgat minket és akkor mindenki fogja tudni, hogy valaki hallgat minket. Én most már az első kérdésnél elakadtam, mert a, hol hallottál erről a kérdőívről, tehát most ez végül is akkor annak számít, hogy én ismerőstől? Mert végül is te mondtad nekem, tehát hát. akkor végül is ismerőstől, nem? Hát akár. Vagy beírom, szerintem. hogy egyéb és akkor beírom, hogy elküldtétek e-mailbe. <gül> igen, ja, igen, de így tök jó kezdő, hogy szoktál podcastot hallgatni és így, ha nem akkor utána köszi, szia hát igen, mert utána nem viszát a következőre szerintem de mondjuk olyan ember meg nem fogja kitölteni, aki nem hallgat podcast mert előbb a podcastbe próbozzuk, nem? tehát hogy... igen, mindegy, nem menjünk ebbe bele. Uh, 11. <gül> órásaig lehet ezt kitölteni úgyhogy mindenkinek van ideje bőven Podcast. És töltsétek egy... is ki, minél többen, mert minél több ember kitölti, annál jobb lesz yeah. mindenkinek is. És van egy pod, podcast, így ahogy mondom, tehát s-betűvel, .blog.hu lehet, mert ezt is kiteszem a leírásba. Ott elvileg van még info, meg talán kint lesz az eredmény is. Ha minden jól megy, tudom, azt majd szintén rakom a leírásba. Be is teszem most, hogy el ne felejtsem. Úgyhogy, hát ennyi volt a közérdekű közlemény, és akkor kezdjük. Most igazából nem is hírek vannak felírva, hanem megint így játékokról fogunk beszélgetni, de szerintem ez senkit nem vág meg be egy videójátékos podcastben. Miki, téged már bevág? Ne, engem nem vág mell be. Hát... hát ez ez Végül is játékokról fogunk beszélgetni egy podcastben, ami játékokról szól. Igen, igen, igen. Szerintem, szerintem nem off-topic, tehát nem, nem ez lesz a címe az adásnak, hogy off offoljuk <gül> szét a gamer podcastünket. Mesél nekem amit a Witcher 3-ról. Na, hát én ezt csak felírtam, de csak azért, hogy elmutassam, hogy ez a játék kikúrt jó. Tehát, hogy én ezt szerintem így körbe is fogalmaztam, én annyit mondanék, hogy az első terület, ami egy nagyjából az egész területnek az egy húszada, én, én ott kilenc órát töltöttem el, úgyhogy ott általában egy-két óra alatt mennek az emberek, és őcsim is mondta, hogy te nem vagy normális, de mondom, én mindent meg akarok, mindent meg akarok szerezni, mindent meg akarok csinálni, minden könyvet elolvasok, meg minden, és valami rohadt jó. Én utoljára ilyet a, a Skyrim-nál tapasztaltam, de itt, itt, itt valahogyan itt nagyobb a terület, mint a Skyrim-ban, de mégse érzem azt a nyomást, mint hogyha nem is tudom, muszájból csinálnám, vagy melóból, mert például a Skyrim-nél sokszor az volt, hogy jaj, most oké, okay, ezt meg kell csinálni, aztán ezt meg kell csinálni, ezt, ezt meg kell csinálni, itt meg csak visszatörténet. Lehet azért, mert sokkal változatosabbak a küldetések, tehát kevésbé az ilyen formulós hülyeségek vannak, hanem tényleg mindegyik küldetésnek vannak komoly súlyai. És például tegnap volt egy olyan rész, hogy a, az első területen csináltam egy 10 perces küldetést, ami csak egy, most ez spoiler, az első egy-két órában van, hogy hogy egy csaj beteg, és hogy adjak-e neki valamilyen cuccot, vagy ne adjak neki, és eldönthetem, mert hogy én Vicher Potion tudok neki adni, de azt nem biztos, hogy az ember túléli. Mm -hmm. És úgy voltam vele, hogy hát most, ha nem adok neki, meghal, ha megadok neki, akkor vagy meghal, vagy nem, hát akkor már inkább legyen az, nem? Mert akkor egy fokkal nagyobb a túlélése. És Igen. ez öt órával később jött vissza egy történetbe, mert a csajnak a szerelmével találkoztam, aki felhányt nekem, hogy miért nem hagytam meghalni a nőt, mert hogy azóta nem tud beszélni, meg, meg nem mozog, meg minden, és akkor én megmondhattam neki, hogy de hát basszus legalább él, úgyhogy gondolkodjál már el ezen. <hül> és, és ez a durva, olvastam, olvastam egy interjút most az egyik magazinban, a cyberpunk játék kapcsán, a CD Projekt Reddel, és ők mondták azt, hogy ők direkt úgy csinálták meg már a 3 ot és a cyberbank is úgy akarják, hogy nem az, mint ami például a Mass Effect-nél volt, ugye, hogy kördiagramon látod, hogy most a piros válasz a rossz válasz, a kék a jó, vagy nem a zöld a jó, a kék meg az a semleges, hanem hogy minden úgy válasszál, hogy nem veszed észre, hogy választasz, és 3-4-5 óra múlva jöjjön vissza ennek a következménye, amikor már nem fogsz te visszatölteni állást, mert hogyha itt megnyomod, és utána látod, hogy ez rossz volt, vagy jó, akkor lehet, hogy meggondolod magad, és fixével visszahozod. Itt viszont már, tehát öt óra játékot nem fogsz eldobni azért, mert valamit döntöttél, akkor már inkább úgy mész végig. És ez szerintem rohadt jó hozzáállás. Meg nincs egyértelműen rossz, vagy jó. Igen, tehát igen. Tehát itt tényleg el kell gondolkozni rajta, hogy akkor most melyik a jobb döntés. Hát én sokszor itt így ülök, és gondolkodok, hogy ha most ezt mondom, akkor talán erre megy tovább a történet, vagy, vagy erre megy, viszont sokszor nincs esélyed gondolkodni, mert bejön az idő, mint a <gül> dead viszont, viszont a másikat, akkor megdöntheted ezt a csajt is. Ö, így van, így van. <gül> ez így Tehát ez ez Ezek fontos, fontos, fontos dilemmák: most, vagy megmented a világot, vagy megdöntöd ezt a csajt. Is. Azért nem mindegy, Na. Jaj, de jaj. amúgy rohagyó játék. Már értelem, miért gondolkoztál 9 órát <gül> az <első gül> Sokot a csaj biztos. <gül> Ennyi. Ja, és ugye ez még vannak DLC-k, amik szintén kitolják. Az így, van, így van. De egy darabig, én úgy ez, ez, ez, ez egy nagyon jó, és én már, fúj, én már nagyon várom, hogy, hogy még többet játszhatok vele, meg még jobban. Csak ugye ez az a játék, amikor úgy játszom, hogy senkivel nem beszélek, meg semmi nem megy a háttérben, és pont most megy Chébó verseny. És úgy nem, úgy nem akarok viccerezni, hogy közben az megy a háttérben, és hallom fél fülle, hogy mi történik, mert akkor kivesz ki a világból. De az mm -hmm. olyan, hogy például leülök este kilenckor, amikor vége lett a este, és ránézek az órára, és fél három. Tehát, hogy nagyon túlbán megy a az embert. De Jö, mindenkinek, állam. mindenkinek ajánlom. Nálam ez úgy szokott menni, egy múlt is csak még egy kör, és akkor ez Ja, meg... hát igen. <gül> hát hát itt, itt meg ez a csak még egy küldetés, vagy csak szipantani. Mindig van mit csinálni. Igen, és a legnehezebb szinten játszom, és pont ezért is akarok mindent körbeszimatolni, meg körbenézni, mert az első területen meg kell ölni egy griffet, és öcsém is a legnehezebb szinten játszott, és mondta, hogy rohadt nehéz volt megölni, de én meg már annyira föltápoltam magam az első szint területhez képest, hogy, hogy ilyen két perc alatt levertem az egészet. Meglátt a griff, és akkor annyit mondom, oh, ne, ja, kezd, inkább meghalok magával meg persze, és ez tovább. Ja, hát a Witcher 3 akkor egy jó játék. Én az egyen játszottam csak, és azt sem fejeztem be, mert el, tehát én nagyon későn kezdtem neki, de az, az nagyon tetszett már ott is, hogy a világ az milyen komplexen össze Meg nem az van, hogy egy NPC-t hogyha meg kell keresned, akkor az ott áll 024 24 be azon az egy négyzetméteren a vodan uh -huh. tették, hanem itt elmész a fogadóba, és nincs ott, akkor mit tudom én azt mondják, hogy mennyi arra be ott, ott szokott sétálgatni ilyenkor, és akkor mész stop lesz. Igen. <laughs> tehát és az, az is tetszik, hogy a képességek megjelennek a beszélgetésben. Tehát, hogyha valami képességet fejlesztesz és annak kihatása lehet, akkor az ott, ott megjelenik, mint válasz lehetőség, és akár ilyen küldetéseket úszhatsz meg, idézőjelesen úszhatsz meg, tehát hogy kikerülheted ezt az egészet. Jó, ez már más játékokban is volt, de, de ez nekem mindig nagyon tetszett, hogy ne csak úgy fejlődjek, hogy a karakterem erősebb, hanem hogyha tényleg ékes szólást használok, akkor ne annyi legyen az eredmény, hogy 10%-kal olcsóban a botba a cuccokat, hanem hogyha valakinek csinálok egy küldetést, és mondod neki egy másik lehetőséget, akkor azt is meghallgatja, és akkor mehet tovább más, úgy, történik. Még néhány játéknál ezt annyival túllőtték, hogy még a boss is megdumálhatod, és akkor nem kell bunyózni. Ja, hát igen bunyózni. <laughs> hát nem tudom, hogy itt volna olyan. De meg kiderül. Ne, itt, az elején még nem volt, úgyhogy. Bár mondjuk itt nagy részt inkább szörnyeket ölök. Úgyhogy. Ja, és, és a hardcenter az, az, az, az mennyivel, a... mennyivel jobb, mint a régieké. hát Az én emlékszem kettő... nagyon rossz volt. A, a, inkább a kettőhöz hasonlít, nem tudom, azzal játszottál -e. Még nem. Ott is már elvileg azt javasolták, hogy erre érdemesebb játszani. Hát én, én azt is egérrel, meg a játszottam, meg ezt is azzal játszom. És végül is ilyen különböző kombókat megtanulhatsz, de nagyjából annyi, hogy a bal egérgomb a kicsi ütés, a jobb egérgomb... Nem, a bal egérgomb a kicsi ütés, a shift a bal a nagy ütés, akkor tudsz blokkolni, meg elvetődni, meg minden. Kicsit olyan, mint a... fú, most gondolkodnom kell. De ilyen ilyen átlag közelharci RPG harcrendszere van, ami nem vesz el, mm -hmm. de hogyha a fejlődik de a karakter, akkor legyen szóval szóval. több minden nyitsz ki. Tehát, hogy akkor kés, később hozzátesz, az elején nem tesz annyira hozzá. De szerintem bőve jó. Én játszottam az egyel 3-mal, mm -hmm. én nekem így ebben a sorrendben van a, a rossztól a jóig a harcrendszer. Tehát a háromban volt a legjobb, mm -hmm. és az egyűen a legrosszabb. Végem egyben célni nagyon rossz. Mondjuk ott is lehet állítani. Elve kamera kameranézetét is talán hogy te hogy akarod ezt nézni ezt a játékot meg. Mm -hmm valamit a harcrendszen is lehet így. Voltak különböző harc stílusok ott is, hogy akkor úgy tartja a kardot, de nem tudom, az nem volt olyan jó. Hát az nekem se tetszett, én, én az nem is játszottam sokat. Meg, mondjuk én, én magyar szinkronal néztem, és a magyar szinkron az borzalmas volt, úgyhogy fú. nem volt az annyira rossz. Még az elején volt egy buga, amit azóta siavítottak ki ezzel a rémsáskával. Hát így van egy dialógus, ami valamiért így kétszer bejön, hogy akkor menj oda, és ott a rémsáska, nyúzd De hát meg kinyírtad, meg, meg is -t -t -t. Tudom én, minden meg volt belőle. És akkor az, valamiért szóval, így bejön a játék elején kétszer. De ugye ez volt az egyetlen ami Így bejött a szinkronnal kapcsolatba. Azért, itt, de azért mondjuk, azt tök jó, hogy van benne magyar nyelv. Ö, igen, igen. A, az, az, az tök jó. Igen. De hát dolgoznak rajta a magyarok is. A, a Nem is kevesen. És hát egy jó játék lesz, reméljük, a Cyberpunk is. Hát Ez uh, nekem, a, nekem, a, nekem a környezet miatt az, az úgy érdekes, hogy egy ilyen játékot, egy ilyen mély játékot megnéznék, meg ugye FPS nézetbe fog játszodni ami szintén igen, érdekes igen. lesz. Lehet benne lövöldözni. És ugye már megjelent arról egy ilyen trailer a neten, egy ilyen gameplay, hosszabb gameplay, hogy persze, szé elkezdtek szétszedni, hogy ú, ez milyen szutyok benne, meg az, ez szerintem tök jó. De, de ez még, tehát alfa, meg, meg minden is ki van írva, nagy betűkkel Meg, meg sem akarták rossz. mutatni még. Igen, igen. A fejlesztők. De szerintem, ha ezt így megcsinálják benne, egy nyílt világú, tehát olyan volt a világ, hogy az emberek ott sétáltak az utcán, és nem az volt, hogy minden más, minden harmadik, negyedik ember ugyanúgy néz ki, és akkor így van olyan képernyő, ahol ilyen hatosikrek rohangál, mert hanem tényleg mindegyik ember totál másképp néz Ez azért egy videojáték elég durva. Igen. Ilyeneket, ilyeneket igen. meg tudnak csinálni jól. Jó, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy abból majd mi lesz, ne, meg ez mikor. Ez Elv minden? Elvileg jövőre, nem? Hát elvileg, de hát még nincsen. Tehát ez, a, amit a durván szoktak mondogatni mindig régebben, hát, hogy majd a kész lesz. Majd a kész. <laughs> igen. De én is nagyon várom. Hogy... Nem tudom, tehát ezen a gépen nem fog elfutni, addigra már mindenképpen kell szereznem egy 10-50-et, legalább. Legalább egy 10 50 -et. De én is nagyon bárom, mert, mert ez a Deus Ex-szerű világba beleoltva a vicsernek a mélysége, és közben rengeteg új lehetőség, hát hú, ez nekem nagyon tetszik. Bár a vicser közelebb áll a szívemhez, mert én jobban szeretem az ilyen középkori dolgokat, mint a mint az ilyen cyberpunkot, de ez is tetszeni fog, azt, azt már érzem előre. Hát, ugye, már azt is úgy veszed meg, hogy valami akcióval, ahol ilyen Game of the Reddition, és minden benne van. Hát, hát Addig, talán kijátszod a witcher vagy nem. Hát, remélem, mondjuk azt mondták, hogy 150-200 óra szóval, és még csak 11 van menne. Úgyhogy hát, még ki tudja, mi lesz. Hát ráadásul nem úgy játszod, hogy akkor haladjunk, hanem, hogy tényleg minden fűszálat megnézel, hogy az járámcsülment. Jelen úgy, hogy el a Na, de akkor a Witcher 3-ot kitergyaltuk. Én Igen. sokat nem tudom kezd hozzátenni, mert én mindig így külső néződő voltam, de majd... Mindenki vegye meg, aki szereti ezt a zsánert, és aki nem, az is. Az is, jó, akkor megveszem én is. <gül> majd valamikor egyszer játszok És mindenki tegye magát szabadra egy olyan pár hétre, amíg neki állt. Hogy... Igen, nyugtassa meg a barátnőjét, hogy szívem, nincs veled semmi bajom. De most én a talán minden keresni. De hogyha meg kell ölni azokat a hullarablókat, akkor meg kell ölni azokat a hullarablókat. Igen, igen, igen szívem. Azt, hogy neked szújrapad van, az most egyelőre nem opció. Ja, nem opció. Ilyen lehetőség nincs. Igen. Néztem a witcher nem volt ilyen válasz lehetőség. Bocs. Pedig már mindent kivaksoltam, úgyhogy eljöhetett, hogy érek küzdök. Így jó. Na jó. Akkor tovább, szerintem. Menjünk tovább. Én itt felírtam ezt a forszékkent, mert ugye... De minek, jár? beszélgettünk. <gül> Csak az update jött ki még hozzá. Ja, mert akkor még nem volt és a DLC elérhető. Maga, maga a, a Zexa tartalom. Igen, az után, az később jelent meg, és azóta játszottam a Gambit móddal is. Nyilván végigpörgettem a kampányt, ami jött hozzá. Még az új területen már kicsit bókláztam egy keveset. És... Hát, mit mondjak... Na, hát Tartalom. Ez... Tartalom terén itt sincs úgy eltudozva a dolog, viszonylag rövid a kampány, az új terület az nekem nagyon tetszik, de hát az is csak egy olyan terület, ahol elszorvott vannak a mobok, amiket ugyanúgy le kell valászni, mint az összes többin, tehát ez a rész annyit nem ad a játékhoz, a fegyverek azok tök jók, azok is jöttek be újjak. meg ugye változtatták a, a klasszokat, én egyik egy, -egy... Egy klassz tuningoltam így tovább, ami van a trailerben, is, így pörgeti a botot, és akkor így visszalövi a projectile uh -huh. izéket. Hát mondjuk még mindig erősebb, ha odamész azt agyonvered, mint hogy pörgeted azt a botot. Nagyon látványos. Tehát néha, néha, amikor látom, hogy van, nincs csak közelben senki, az így nyomom, így a gombot zik. Pörgesd, de csinál, jól néz ki. <laughs> Tehát körülbelül ennyi. A terület, mondom, az új terület azért az elég jól néz ki. Itt teljesen más a látványvilága, meg viszonylag nagy is fogjuk re. Akkor jöttek új strike tehát ezért így tettek bele tartalmatnak, ugye, amit mondtam, hogy átalakították az egész uh, fegyver Vizet, azt most nem fogom még egyszer elmondani, mert az múlt, múltkor elmondtam igen, az úrban. A Gambitről viszont beszélnék, mert ugye akkor még nem nagyon tudtam, hogy ez hogy fog kinézni, és ugye azt mondtam róla, hogy ez PvE kombinálva PvP-vel, és a PvP rész az tényleg az nagyon kevés van benne, igazából csak trollkodás az egész. Tehát van, van két csapat, akik bekerülnek egy pályára, és folyamatosan ezeket a szörnyeket, mobokat kell legyilkolászni, viszont ez is úgy kerül kisorsolásra, hogy miket kell ölni, hogy betöltödik a pálya, és akkor ott van a, a nem a műsorvezető, vagy hogy hívják itt, drifternek hívják azt a csókát, aki a trailerben is volt, aki mindig hadonászik az a kis tokennel, ami a kezében mm -hmm. a zöld és négyébben a szarról így földobja, és azzal sorsolja ki, hogy most akkor mi is lesz, hogy milyen szörnyek lesznek a pályán. Azokból nyilván, akik most bejöttek, meg akik eddig voltak, tehát a Kabal, meg ezek a ezek a fajok ott vannak, és ez úgy dönti el, hogy akkor most ki kellene kell ott harcolni, és a feladat esz, az, hogy azokat megölöd, és ejtenek el egy ilyen kis, nem tudom, tokeneket, ilyen kis valamit, azokat kell gyűjtögetni, és visszavinni egy ilyen nem tudom, tartályhoz, és akkor leadni. Itt még annyit vittek bele Csavart, hogy a tartálynál néha megjelennek szörnyek, és akkor a tartály eltűnik, és amíg azokat leszeded, tehát azokat előbb le kell szedni, és utána leadni. A PvP rész meg annyi az egésznek, hogy amikor a csapat összeszedett bizonyos mennyiségű ilyen, nem tudom, pontot, amit ennél tartálynál le kell adni, akkor megnyílik egy ilyen teleport, amibe egy playerbe mehet, és ez átkerül a másik csapatnak a, a tér felére, és a feladat az, hogy amíg ők farmolják a mobokat, addig kinyírjon közülük minél többet ezzel hátráltatva őket, tehát lényegében tényleg ilyen trollkodás az egész, annyi, hogy ugye ő ott egyedül harcol a nem is tudom hány playeres mód de az egész ellenfél csapattal, úgyhogy ezért kap azt hiszem dupla dupla pajzsó, mert úgy van a, a a Destiny 2-ben a pajzs rendszer, ugye az életrendszer, hogy van az életed, meg van a pajzsod, és ha pajzsod nem megy utána, megy az életedből, tudod, és a pajzs az visszanyerősebb, uh -huh. de most itt dupla annyi pajzs van, tehát ilyen overhír van lényegében a, a hősőd, amikor átmész. És hát eleve érdemes úgy átmenni, hogy legyen szuper képességed, mert azzal lehet nagyon jól aprítani a kis mocskokat. Úgyhogy azzal elég jól lehet írteni, mert egyrészt nem is rád figyelnek, másrészt látod őket falon keresztül, hogy ki hol van hány pontot szerzett éppen, mert ugye ami nála van ezek a tokenek, amiket le kell adni, ezek az energiakockák, mit tudom én, minek hívják ezt mindegy, szóval az, azokat a pontokat 15-ig tudod gyűjteni magadnál, és minél többet gyűjtesz, annál több pontot kapsz elvileg, amikor leadod. Viszont Aha. hogyha meghalsz, akkor az eltűnik. Tehát nem azt, hogy elejted vagy és, Lehet, hogy elejted aztán föl lehet szerni akkor végül is mondhatjuk de. azt, hogy az ellenfél, hogy hát micsoda a kapun, akkor a nyakába kap egy idézőjeles OP cheatert. Mondjuk úgy, nem cheater, de hogy OP-t, ja. Hát volheckel mindenképpen. De, tehát, a volheckel kétszer annyi HP-ja van. De, meg. Igen, ilyen apróságok. Erre volt is egy ilyen uh, küldetés, hogy van a storyban a Kade, és annak a fegyverét te megkapod és ahhoz kell ilyen küldetéseket csinálni, hogy, hogy be legyen úgymond a pisztoly. És van egy ilyen, hogy Gambit módban meg kell ölni, azt hiszem, 10, 10 embert pisztolya. De nem túl egyszerű, mert ugye mindenki, mm -hmm. ha te átmész, akkor jobb, ha ultit használsz, mert az eredményes. Tehát, szaradni, hát, ha a handcannonnal elkezded lövögetni a kis embereket, akkor először is észrevesz mind, és így az összes anyakatból mindenét, ami nála van. Úgyhogy az nem olyan egyszerű. Legtöbbször ezt úgy sikerült megcsinálnom, hogy a, aki kiált itt hozzánk trollkodni, annak úgy lement a HP-je, -ja, és így ki tudtam végezni egy handcanonnal. Úgy jött össze de, de, de nem egy meccsen kell ez a tíz handcanon. Nem, nem. Ha. nem is jönne összes Ha volt meccs, ahol nem is jött esze egy vagy kettő, se. Tehát így nagyon duró. De ez a gambit mód, ez nagyon szórakoztató, igazából nagyon jól össze tenni ezt a, ezt a dolgot. Ja, és igen, a, a módnak a lényege az, hogy a végén kinyír egy ilyen Prime evil ami akkor idéződik meg, hogyha összeszedtetek bizonyos mennyiségű ilyen pontot, és ilyenkor is, hogyha a Prime evil bizonyos ideig lemegy a HP-ja, ott is azt hiszem, hogy síkok vannak, akkor is megidéződik, és megnyílik ez a teleport kapu, és ez úgy működik, hogyha aki átmegy, az ki tud nyírni emberkéket, akkor a Prime Primeívülnek nek, Prime -nek fölmegy a HP-ja. Tehát, hogyha sikerül embereket kinyírni, akkor lényegében a ez ilyen szóban. Ez az életet, életet mintha elszűrű az élet. Igen, és akkor a Prime évül, akivel harcoltatok, annak fölmegy a HP-ja, hogyha megöltiteket az a mocsok. Kis troll. Úgyhogy de hmm. na, nagyon, nagyon duró, hogy, hogy, hogy milyen a játék mechanikálja, mert hogyha jó ember kemegy át is ügyes, aki trollkodik, akkor simán meg lehet fordítani a meccset, mert addig a te csapatod megadta, hogy egy gyilkolászik öli a Prime évől. Ez átmegy, hogy megöli az egész csapatot, akkor az ő Prime évüljük így fölhijelődik és nektek már csak az a dolgot hogy akkor gyorsan legyírjátok. Esetleg, hogy onnan is átjön valaki, és az is elkezd, akkor lehet ez az adokkapokot csinálni. Így, érdekes, érdekes. De mindenképpen újszerű, én nem nagyon láttam még ilyet videójátékban, ilyen múlt is. Érdekes. érdekes. Érdekes. Bár, bár kicsit ilyen, ilyen, ilyen ez a túlcsavart nekem már néha, így, ahogy beszéltél róla, hogy ez meg ha ezt csinálod, ez történik, ha ezt csinálod, ez történik, ha azt csinálod, meg az történik, hogyha erre mész, akkor az lesz. Kicsit fura. Mondjuk játszva, gondolom, gyorsabban belerázolik. Nagyon homorban nagyon belerázolik az ember, igen. Meg azt csinálták jól ebben, hogy a játéknak lényegében a pv -e az erős része. Már mint az, az egy PVP módot, PVR-le keverve. Egy... Igen, méghozzá, ahol szintén a PVR része az erős, nagyon. Érdekes, érdekes. Megjött a új játékmód is, azt nem nagyon hangsúlyozták ki, tehát sima játékmód. Uh, mindjárt, Rumble, azt hiszem, így nevezték el, és ez lényegében free-for-all. És ezt nem nagyon értem, hogy videojátékok miért szokás azt csinálni, hogy a free for olt mindenképpen annak neki valami nevet. Tehát nálunk nem free-for-all van, itt Rumble van. De lényegében az, hogy bementek egy pályára, és akkor mindenki mindenki ellen. Hát igen, ez eléggé ez, free for nak hangzik. Igen, ez, ez az, ami újdonság még. Jó, mert ez nem is, is volt benne. Kipróbáltam az i is, mert uh, az is bejött a játékba, Aha. úgyhogy rögtön azt kezdtem elmondani streamen, hogy most akkor hanzó én vagyok, mert, mert az i-használat az nagyon nagyon olyan, mint a hanzóval. Jó, mondjuk itt igaz, hogy jobb lehet célozni is, de amíg így leeresztve i addig addig nagyon a hanzó feeling az egész, és nagyon jó használni egyébként, tök jó az i. Jó fejen lehet lőni vele mindenkit, és akkor jó, meghal jó gyorsan. Ja, nagyjából ennyi, ami szerintem a múltkor nem tudtam elmondani, mert még nem játszottam a forszéken kiegészítővel. Hát itt is lehet farmolni, kaptunk új bosszt, hogy nem boszt mi ez, aki, a mob, aki adja a küldetéseket. Ugye ez minden területnek van egy sajátját, nyilván itt a forszékenhez tartozó terület is kapott ilyen. egyet. Ahol egyébként múltkor beszéltem arra, hogy a fegyverfejlesztést egy kicsit elcseszték azzal, hogy kell ilyen szuka gyűjtögetni, tehát nem tudod, tehát az Ugye az volt a fejlesztési mód a fegyvereknek, hogy van egy erősebb fegyvered, azt bele tudod dobni egy másik fegyverbe, hogy annak a tulajdonsága megmaradnak, és a szintjét emeli a póverlevelt. Na most ezt már csak úgy lehet megcsinálni, hogyha van egy bizonyos nyersanyagból nem tudom, 5 vagy 10 mennyi darab. És azt a nyersanyagot, azt így a bolygókon lehet farmolgatni. Na most ennél az új mobnál lehet venni is. Glimmerből. Hát de úgy is inkább farmolod, nem? Nem tudom, elég unalmas farmolgatni azt. Tehát ha van elég gamered, akkor biztos megveszed inkább benne, vagy nem tudom. Van, amit így lehet? Bár, mondjuk nem tudom, hogy sajt. ez akkor talán nem előny. Meg mondjuk olyan sokan úgy játszanak pvp, vagy uh -huh. gondolom azért pvp, de, de úgy mondom, hogy inkább PvE van. Ott meg annyira nem jön ki hátrányba, hogy ellenben, hogy é, valaki okay. mennyit költött. Ja, meg ezt ugye valódi pénzben nem tudod megvenni. Úgyhogy ez, ehhez farmolni kell, ez ilyen farmol. Igen, igen, igen. igen. Hát régebben ezek gondolom azt akarták elérni, hogy a különböző területeken ne rakodj le egy területnél, és akkor ott nyomd, és akkor hamarul elúlad a dolgot, hanem akkor mindig menj körbe mindenhol. És akkor gyűjtögetj hát, hát, hogy el, tudod, a ez, a, ez a kijött az új DLC, és hogy hát ezt két óra alatt kiártam, de hogy jártad ki, még nem farmoltad ki ezt meg. De hát a küldetés, itt a küldetések egy része, farmol, csak ki, szépen látod, már is 20 -30 óra körülbelül. Hát ez a fegyver is, hallod? Ugye a kétnek a fegyverét meg lehet kapni. Van, akik már kifarmolták nyilván, de hát én nem vagyok annyira szuper farmolós, és akkor van olyan, hogy mit tudom én, 250 kilt kell csinálni. De ilyen, azt nem is tudom, ez precíziós kill, tehát fejlő De ez mobokra is, mert nem? Tehát, hogy ez nem PVP-ben. Hanem... Az elvileg mobokra, igen, igen. igen, Aha, igen. De igen. van PVP-ben is, tehát mindig adja, hogy akkor most ezt csinál, azt csinál. Szóval el lehet vele hülyéskedni. Meg a kampány végén is azért kampány olyan itemet, amit még menjél ide, menjél oda, és akkor ott csináld meg ezt, csináld meg azt. Tehát az például tök jó pufa, hogy vannak ezek a lost szektorok a, a mindenhol a játékban. Ami lényegében annyi, hogy valami sziklán, vagy valahol van egy ilyen jel, ott lemész, és akkor találsz egy ilyen mint egy dungeon. Ott végigmész és akkor a végén van egy viszonylag erősebb móba, amit kinyírsz, és akkor kinyílik egy láda. Na most ezt azzal fejelték meg az, az új részbe, hogy a Forsakenben lényegében a sztori úgy kezdődik, hogy egy börtönből kiszabadulnak egy csomóan, és hát innen indul az egész, és hogy ezek a rabok lényegében ott vannak a loss szektorokban, és te az új mobnál, akit egyébként úgy hívnak, hogy Spider fel tudod venni a, a küldetéseket, hogy ezeket vadázz le. És úgy néz De ez is ilyen akkor ilyen fejvadász missziók Igen, igen, igen, igen és akkor ezeket szépen fölveszed, és akkor elmész ki, a losz szektorokban ezeket a mobokat, és akkor kapsz érte mit tudom én több pontot, Itt, most nem tudom, hogy mi jár érték glimmer, vagy valami token, mm. vagy hát sok mindent lehet így gyűjtögetni. Hát akkor tartalom van benne, csak valódi, különálló tartalom nincs olyan sok gondolkája. Igen, állja, melyik, gyorsan igen. végig lehet pörgetni a kampányrészt, ami új benne, meg az új területen is igazából ugyanúgy kell farmolni, mint a régieken. Tehát... Bár mondjuk gondolom, ilyen tehát lehet, aki, aki megvette az előzőt, meg, meg az egyel is játszott, meg a főjáték minden, azt nem lepte meg, hogy az ilyen, mert váltó volt. Lényegében a farbolást annyiban kicsit színesítette, hogy akkor most itt van egy terület, is, akkor itt is lehet csomó mindent csinálni. Uh -huh. Hát ennyi. Meg tényleg visszakült, ezeket a küldetéseket, amit mondtam, hogy a rossz szektorokba le kell vadázgatni, például a földön kell csinálni, ami a, még csak az sem, hogy, hogy DLC. Ja, a rá, ezzel oda, oda visz vissza, és akkor ott kell megcsinálni. Bár mondjuk a, a kiegészítőt nem is lehet úgy megvenni, ha nincs meg az első két DLC. Kb. tényleg olyan, mint egy MMO játék, hogy jönnek sorra a kiegészítők, tudod, mindig és, igen. Igen, és mindig meg kell lennie az előzőknek, hogyha meg akarod venni a legújabbat. Nekem erről kicsit a Warframe-üt eszembe, hogy ott is mindig más oké, hogy más küldetésekre meg ilyenekre dob le, de mindig ugyan, ugyanazokra a szettekre, és hiába változtatja folyamatosan a pályát random, hogy most hogy épül fel, hogy folyosóból szoba, vagy szobából szoba is folyosó. Tehát, hogy egy idő után így is úgy is lesz, mert ugyanazokat a diszeket, meg ugyanazokat a hegyeket, meg a nem tudom miket nézel. Tehát, sajnos ez van. Ja, viszont, mondjuk rohadt jól néz ki azért a te játék. játék. Tehát, hogy, hogy barom jól néz ki a játék. És ezt hát hát egyébként, mi vissza minden küldi, tetszik amúgy. visszaküld a lost szektorokba, néha azon azt veszem észre, hogy basszus, itt nem is voltam. Tehát néhány lost szektorban nem is mentem le. Hát akkor látad, ezt csak neked rakták be, nem azért, hogy farmoljon mindenki, hanem azért, hogy még nem volt itt. Hát komolyan azt a sarkot valaki öt napig csinálta. Hát akkor mutassuk már meg neki, ha nem igaz. Ja, úgyhogy egyébként is a pofám ilyenkor, amikor lementem, és azt jó, ez, ez valami új hely, és akkor itt néz, hogy jön-e. Ja, ez ja nem, csak a Föld. És amúgy az a durva, hogy lehet, hogy már voltál ott, csak akkor nem figyeltél annyira, mert a sztori vitt, és akkor másra. Az, az is nem tudom, nézed a történetet, vagy akármi. Mert a sztori az viszonylag nem visz be ilyen helyekre, tehát az csak így egyenesen mész, és jóval. Érdemes, érdemes körülnézni. De, de tényleg ezt a Destiny 2 azoknak lehet ajánlani, akik, hogyha jó a játékmechanika, akkor nem bánják, hogyha a farmolás megy benne folyamatosan. Mert nekem mondjuk az ilyen játékoknál azért van egy ilyen szint, amit már azt mondom, hogy jó, mert nekem is sok. De még egy-két a... órára például lehet, hogy jó. Tehát, hogyha nem De. úgy farmolsz, hogy napi 10 órát, és akkor most nekiállsz, hogy reggel felkelsz, oké, nézzük, 0,01%-kal esik abból az egy móból, abból az egy pályán, akkor álljunk neki. Tehát, hogyha... Ja, ez már nem. Tehát, hogy igen, ugyanazt, ez már kérde, ugyanazt a pályát folyamatosan, mondjuk ez a divisionben van így, hogy ott. Ott tényleg van olyan, hogy vannak, akik ugyanazt az egy küldetést farmolják, mert, mert hogy ott akkor az esélye, hogy ott esik valami, és egyébként meg azt a legkönnyebb megcsinálni, úgyhogy azt nyomják. Na, megvédem nekem. Ez nekem már sok. Nekem például pont ezért tetszik a Path of Exide, mert ott úgy van megoldva, hogy a karakteres szintjére van állítva, hogy mi eset és mi nem, és milyen itemlevel és mi nem, és az viszont nincs olyan, hogy a bosszokból esik valami, vagy ilyesmi, hanem az utolsó utcili ládában is lehet az, amit mondjuk a boss dob ki. Tehát, hogy nincs az, mint például a wow levezetve, hogy melyik mobból hány százalékkal mi esik, hanem, hanem itt tényleg mindent meg kell nézni, és ez nekem szimpatikusabb, mint hogyha a folyamat ugyanazt és ugyanazt farmolná. Itt a Destiny 2 talán csak az a probléma, hogy azok az itemek egy idő után, amik növelik a power leveledet, azok csak ilyen feladatokkal jönnek be. Már most, mintha az is egyre több lenne, hogy egyre több helyről tudsz szerezni ilyen power engramot, viszont lehet farmolni multiplayerben is, tehát hogyha valaki azzal szeret játszani, ami nekem tök jó, mert én szeretem a multiplayerben, akkor akkor ott is lehet farmolni a dolgokat, és akkor kapsz ilyen legendary engramokat. Vagyis szóval toki neked kapsz, amit leadsz a izénél, az NPC-nél, és akkor kapod az engramot. Igen, tehát végül és akkor, akkor tök mindegy, ha bekerülsz már a játék akár akárhova kattint, azt mindenképpen farmolni fogsz. Igen, tehát valahol, valahol kapsz dolgokat. A, a játék végén is szokott, amikor játszol, mit van olyan esik, ilyen exotic loot multiplayerbe. Tehát, hogy vége a mesnek, és akkor, hát a cség uh -huh. hogy ki, most valaki kapott valamit, csak itt mondjuk, hogy igen, igen, igen, igen, a meccs végén. És akkor van egy ritkártcuccesikítés, és akkor örülés van, hogy jó jó. Na hát akkor farmolása fel. Ami az előbb azt hittem, azt van. fogod mondani, hogy azt, annak ajánlom a Destiny 2-t, aki annó megvette a, megvett a Hamburger mert akkor az jó játék. <gül> <gül> Tehát azt hittem, hogy ezt akarod mondani. <gül> nem biztos. Nem. A destiny az a helyzet, és ezt az első résztől is így csinálták, amit tudom, örülőről múltkor hogy igazából akkor jársz a legjobban, ha a végén, persze, meg, amikor megjelent a kiegészítő <gül> minden. ugye körülbelül... mondanad, van vége? Hát most. Tehát ne, a, akkor ruhig. kell megvenni a Deszeni 2-t, amikor megjelenik a Deszeni 3, nagyjából. Hát, de elvileg még jönnek hozzá tartalmak, ugye, mert a, volt ez a nagyobb kiadás a Forszékenhez, amiben így belengedték, hogy akkor jön, jön még hozzá folyamatosan tartalom. Ilyeneket mondogattak, hogy hetente új dolgok, de hát most könyörgöm. Azért látjuk, hogy mit gondolnak új dolognak a, a kiegészítőkbe is, a hetente annyi lesz, hogy akkor az a mob, amit meg kell ölni, az nem itt van, hanem egy másik helyen. <gül> és akkor ez van, aki gújtartalva. Oké, köszi. Üjjetek le. De mindenképpen így tök jól lehet vele szórakozni. Meg ilyen csilles lövöldének sem rossz. Mert a múlt az ja, a... Igen, igen. Leszámítva ezeket a nagy, nem is tudom, rédekenek hívják ezeket, amin én sose voltam. Azok kicsit melósabbak, meg oda tényleg csapat kell, akivel bemész és gyilkolászol, de most egy sima pve farmolgatás az ilyen teljesen csilles puffogtatás. Nyomozja valami zenét, vagy esetleg itt az első téma az visszöragadva a podcastet, aztán nekiállsz. Igen, így munka után levezetőnek. Na de így is, túl sok azért már a forzóra. Mi jó még munka után levezetőnek? Hát a battlefield Béta, beta, az, nem, ez nem jó, nem, nem jó átkutás. Nem, nem, nem. Gondoljuk nem. újra. <laughs> Főleg azért, mert már lezárult, de ugye mutkor Múltkor még nem beszéltünk róla, mert akkor még nem volt, múlt héten nem volt igen. podcast, úgyhogy most ezt így összeraktuk, mert majd a kódról de is... Vált, ezt... De vártuk a kódot is, igen. Igen, de, de a, majd a reklám után a kódot is kitárgyaljuk. Most viszont a Batyl Filet Béter. Ja, már reklám is van a podcastünkben. Hoppá, játék, akkor fejlődünk. Csak, mi egy nagy reklám vagyunk, nem vette részre? Folyamatosan játékokat dicsérünk, tehát te már eladtad a Witcher 3-at, én a Destiny 2-t árulom, és most a BF5-t. És a BF5-t is árulod? <gül> Igen. És a saját amit előrendeltél, vagy egy másik. Globálisan az IJ-nek dolgozunk. Ja, az itt a saját példányod, akarod a valakire rásózni, hogy vigyék innen. Nem, és egyre hülyék, hogy nem kukunk érte pénzt. Így, így, így nyomjuk. Egyébként a BF5-tel kapcsolatban Ugye megy ez a nagy balhé, hogy, hogy így nagyon rászálltak a játékra, amikor meglátták benne ezt a nem tudom, ezt a félkezű, ez a robotkezű nénit. Ja, hát ez mi ez? Te jó ég nő a fronton, meg, meg, meg mit tudom én, tehát hogy pff. és ez most megy tovább a béta után is. De az a baj, hogy egyszerűen nem csinálhatják, hogy nem. Tehát muszáj megmagyarázniuk, hogy nők is voltak a fronton, mert a mai PC világban, hogyha meg az lesz, hogy csak férfiak vannak, akkor meg az lesz a baj. Szóval hát, igen. hát nem tudom, hogy csinálni. Igen, egyébként ezt lehet, hogy tényleg túltolták. Tehát mondjuk a, nem tudom, az angliai csapatoknál ott vannak ázsiai, meg fekete emberkék, sőt ázsiai nő, hogy azért túltolják még jobban igazából ez engem egyáltalán nem érdekel. Tehát, nem, mondjuk azt sem, hogy nő volt a fronton, tehát most nekem nem tudják azt megmagyarázni, hogy ja, hát nem volt oda, nem engedték be őket. Hát, hát miért ne? Tehát most egy, egy nő az tud makacs lenni, hogyha azt mondja, hogy oda megy harcolni, oda megy harcolni, az kész. Igen. Nyilván nem, fogta, nem, nem sorozták be őket, de azért a háború elég sok helyen zajlott, és mondjuk egy nő simán választhatta azt, hogy jó, én nem vagyok el innen, mert mit tudom én, megölték a családját, meg robbant a félkezel, akkor már csak oda pörkölne egy kicsit. Meg hát akkor veszek már egy kampót, hát ne idegesíts. Ja, persze. Igen. Ezt... Az a baj, hogy a sokszor elfelejtik az emberek, hogy ez egy, ez egy játék. És igen, nem történelent film. Igen, tehát hogy, oké, okay, hogy, a Battlefield a kódhoz képest szimulátorosabb, de ez még mindig csak egy árkád lövöld, amiben egymás ellen mennek az emberek. És, és itt ez, ez nem a történelem teljes hitelű visszaadása a cél, a a Red Orchestra, meg a nem tudom, az ilyen nagyon durva cuccok. Ez csak azért, hogy szórakoz, És amikor ugyanez volt annak a kód vv 2 amikor mondták, hogy nem lesz náci jelkép, a multiball lesznek négerek, a németeknél lesznek nők, meg minden. És ott is ment az Rika, és utána meg úgy voltak vele már, hogy leszalták és az lesz előbb Ilyen, utóbb, csak Ugye az a, baj, amit, az a baj, amit az elején beszéltünk még régebben, hogy, hogy ők cseszték el, tehát, hogy az az első tréle, az egy borzalmas valami volt, és a, oké, most így látva a B, tehát ez a BF, ez, ez ismét csak egy BF, de az a trailer, az a trailer egy Overwatch Battlefield-et akart eladni, vagy én nem tudom. <gül> Jó, azért annyira nem, mondjuk tényleg nagyon bullshit volt az a trailer, Igen. hogy lényegében egy összevágott, renderelt, cuccot próbált bemutatni úgy, mintha ez egy ingame dolog lenne, és talán túllőttek célon, azzal, meg azzal, azzal a robotkezű nénivel is, egy picit, de nem tudom, tehát ahogy te is mondtad, hogy ez már a a Cold World War túnál ez már lement ez a vita, és ott se érdekelt hogy egy idő után senkit, meg mégis úgy vették elő, mintha nem is tudom, valami hatalmas nagy szentségtörést Igen. követett volna el a, a DICE meg az EA azzal, hogy ezt a játékot így, így kimeri adni, érted? Meg, meg ez is probléma, hogy a fegyverek azok mind a két oldalnál ugyanazok vannak. Azt is meg lehet magyarázni azzal, hogy mit tudom, kevés volt a fegyver is. Nyilván, nem hogyha nem. valamit zsákmányoltak, hadi, ezért, hadi zsákmányként akkor azzal a fegyverrel is rohangáltok. Tehát ez, ez, ha nekem ez, ezt mondja valaki, akkor el van intézve, és ez nekem mindentől közben hiteles. Hát nem mind, meg csak annyit mondják, meg hogy a, a, a És akkor nem kell azzal törődni, hogy kinek milyen fegyvere van. Meg, meg... Ja, mondjuk a fegyverek, meg visszatérünk. Ja, jó, de, visszatérünk. De akkor is, tehát a Kódba is mindenkinek ugyanazok a fegyverek vannak. Tehát ott is kasztokat készítesz, és mindegyik oldalom. Meg ugye az oldalt eleve random kapott, tehát nincs az, hogy választhatsz, hogy te most német vagy, vagy, vagy, vagy nem német. Ingen, ingen, nem, nem értem, hogy ilyen hülyeségben miért kell belekötni. Ne, egy nem. Mert, mert azt nézzük, hogy ez a probléma mindenkinek. Tehát amikor előadták, hogy nem az a baj, hogy nő van a fronton, hanem hogy ez történelmileg nem hiteles, hogy nő van a fronton. De akkor annyi mindenbe bele lehetne kötni. Tehát, hogy könyörgöm, mondjuk a skyrim ben nem, nem léteznek sárkányok. Akkor miért van? Jó, vannak, jó. Bár, bárjá, erre meg azt szokták mondani, mert azért után néztem, hogy ki mit szól ez a játékhoz. És erre az lenni a válasz, hogy akkor ne úgy reklámozzák, hogy ez, hogy ez a második világháború játszódik. Te passzus, ez nem egy alternatív univerzum. Igen. tényleg úgy néz ki, mint a második világháború. Jó, hogy történelmileg nem százszázalékig hiteles, leszalom. Tehát a játékmenet szempontjából szerintem rohadtul nem veszel az, hogy most a másik oldalon, akit lősz, az egy, nem tudom, ázsiai nő vagy vagy egy méger csávó. Így van, így kell hozzáállni. Nekem mindegy, kitölök meg, nő vagy férfi. Mindegy, meg a francba, és meg van az egész. Ennyi. Igen, tehát színtől, fajtól, nemtől függetlenül meg kell. Engem, miért, engem nem zavar, ha náci, ázsiai nők halnak meg. Na, <gül> Igen. Látom, mennyivel jobban hangzik ez a PC re Ugye? ugye. Így, kellett, így, így kellett a trailer-t nyomni, a tényleg. Nekem Nincs mindegy marad életben, csak én legyek az. Mondjuk az a marketing, amit lebúztak hozzá, az nagyon béna volt. Hát az egyik csávóban, ami olyasmit mondod, hogy, hogy amikor a 13 éves kislány azt mondja, hogy ő akkor nem lehet nővel a Battlefield-ben, akkor mondja neki azt, hogy hát nem lehetsz. És akkor ki, ez egy korhatáros játék, mondnak ki azt, hogy azt még nem játszhat szívem. Azt még három évig nem játszhatsz esély, úgyhogy te összeeskérdezted, a én Olyan, olyan öngól volt az a nyilatkozat, hogy így mondom, akkor ezt gondoljátok át ugye. A másik meg még jobb volt, hogy meg azt mondta, hogy akkor ne vegyétek meg. Nem tetszik, nem kell megvenni. Miért mond ilyet egy marketinges, hogy ne vedd meg a játékunkat? De attól függetlenül igaza van. Tehát... Hát attól függetlenül igaza van, de ez nem egy jó kommunikáció. Mert hát, vissza estek az előrendelések elég keményen. Még úgy is, ugye, hogy ingyen adják a... Jó, hát ez a... Ez, ez azokra, hogy ingyen adják a, a completedation önt valójában, tehát a, vagy a prémiumot, és amúgy valójában nem az, hogy ingyen adják, hanem, hogy nem lesz. Tehát, hogy az, nem, nem ugyanaz a kettő. még nem, nem tudjuk, hogy mit adnak ingyen. Lehet, hogy semmit. Igen, igen, lehet, hogy semmit igen. Majd lehet, hogy mint a Betlőfronna, hogy ilyen két évente jön egy pálya, meg egy játék, és mert ingyen van. Igen, és ezért lenne jó, hogyha a Betlőférot egy kicsit azért répszerűbb lenne, mert nagyobb az esélyre, hogy akkor jön bele új tartalom. Nyilván lesznek benne fizetős tartalmak, mondjuk nem tudjuk mi, mert a lootboxot azt most valahogy a, a sátán játék tekinti mindenki, mm -hmm. úgyhogy azt igyekszik kerülni, mert hát jönnek be a léptel nyomom, hogy itt, itt van kitiltva a lootbox rendszer, mert az szerencsejáték gyerekeknek. Most teljesen mindegy, hogy mit kap benne a gyerek, az, az egy szerencsejáték. Szóval nem tudom, hogy mi lesz ezzel a címmel de amúgy beszélj kicsit a játékról és amúgy a játék jó. Tehát a, a pálya nekem bejött, amilyen változtatásokat csináltak a Battlefield 5-ben, hogy ugye a Battlefield 1-ben viszonylag nyílt pályák voltak, ahol így a sznájperek kicsit túlnyomó többségben ilyen, is voltak ilyen. mindig. De most itt ugye két pálya volt, egy ilyen havas, meg egy ilyen városi, és egyiknek sem tudom a nevét, talán a current volt azért nem, nem akarok hülyeséget mondani. Inkább rágooglizok, mert felkészült podcaster vagyok. <gül> <gül> <gül> <gül> Mindjárt mondom én. De mondom, ott egy havaspály, és az sem volt annyira nyílt, jó, az nyíltabb volt, mint a, a városi. Hát ott is amúgy ilyen dimbes dombos volt, meg azért voltak. Igen, meg mindenhol meg volt, ahol így tényleg ilyen a dombok is úgy voltak kialakítva, vagy voltak ilyen részek, ahol el tudtál rohangálni, és nem látott rád messziről senki. Meg bejött az új dolog a játékban, az építkezés, ami szerintem tök jó, és azt most nem úgy kell elképzelni, mint a fortnite Akkor bárhova húzol egy erődöt, és akkor a gyerek vagy. Hanem itt a pályák úgy vannak kialakítva, hogy vannak helyek, ahol úgy ott nincs, nincs ilyen bázis meg ilyesmi, hanem te oda, és akkor húzhatsz oda így, nem tudom, ilyen homokzsákokból falat, vagy van valamelyik klassz, ami kifejezetten ilyen engineeringre van specializálódva, az le tud tenni akár még ilyen lövegtornyot is. De nyilván nem akárhova, hanem ahova azt a pályán megmond csinál, hogy oda tudsz építeni. Tehát rohangálsz a kis izéddel, kalapácsoddal, és akkor látod, hogy hova tudsz mit építeni. És akkor vannak olyan helyek, ahol lehet építeni egy rámpát, ami felmegy a hídra, és akkor ott fel lehet mászni. Nyilván nem is akkor hogy... nem mehetsz oda. Tehát ez, ez szerintem is egy tök jó ötlet. És ugye rombolható a környezet, tehát ezt is le lehet rombolni, amely megy egy tank, akkor azt... És amúgy most rombolhatóbb találni. a környezet, mint például a BF egyben volt, vagy a négyben? Hát szerintem rombolhatóbb, mint az egyben, de nem sokkal. Nekem hmm. mondjuk itt a házakat, azokat nagyon le lehet gyalulni, a hovaspályán volt ott inkább, meg, meg az ilyen, a, a városi pályán is volt olyan, hogy egyszer csak így nézem, hogy leomlik egy fél épületnek ugye az egyik része. Ilyen nagyon szép... Nyitott teraszakat csinált, <gül> valami nem tudom, hogy mi robbantott a földön, az jól nézett ki. És ott is elég sok helyre be lehet rohangálni, vannak belső terek is, meg minden. Minden üres, tehát én üres szobákban rohangálsz, mint a BF be Hát logikus, mert mindent elmenekítettek magukkal a civilek, amikor. kitör teljesen. Mert hát, történelmi hitres ez is. Na, így van. Úgyhogy a pályákkal én, én így, így meg vagyok elégedve ezzel a kettővel, amit beleraktak nincs az a rendszer, mint mit tudom én a Battlefrontnál, hogy kb. van egy ajtó, amit ő mind a két halányzat ja, csapat, és akkor cső. Tényleg elég sok hely van, ahol át lehetsz visszolni. A snipereknek is tök jó, mert amúgy elég sok helyre rálátnak. Úgyhogy azokkal is jól el lehet lenni. Meg rengeteg játék menetbeli változtatás van még az építkezésen kívül, például ezt a spot rendszert kivették, ami volt a játékba és helyette maradt az, hogy ugyanezzel a gombbal, tehát Kuval oda nézel valahova és szólsz, hogy ott van valami, akkor nem a karakter spottolja be, hanem ott azt a részt szól, hogy ott van elnézni KB. Tehát, hogy jön egy tank, akkor oda odanézel és spottolsz, akkor mondja a karakter, hogy ott izé, jön valami ezé. Mondjuk a snipernél meghagyták ezt, tehát ő kapott egy ilyen távcsövet és akkor azzal még lehet spottolni, de nem annyira feltűnő, mint a korábbi. Akkor, filmet, akkor nem az van, mint régen, hogy a kút felemeli mindenki, mint az őrült, hanem, hanem hogy tényleg itt azért már gondolkodni kell, hogy hogyan. Igen, meg ezzel sokkal izgalmasabb lett a játék, hogy amikor kimész valahova, akkor nem rögtön azt nézed, hogy akkor mit spottaltak, merre kell lőni, hanem tényleg figyelgetned kell így a, a hóban, a sziklák közt, vagy a városi pályán, a, a különböző sarkokban, hogy ott van-e valaki. És ezzel mm -hmm. tényleg, tehát elvettek kicsit a játékból, inkább hozzáadtak, mert így izgalmasabb lett szerint. Igen, igen, igen. Hogy nincs rögtön készen az, hogy akkor ott van ott egy kis piros nyíl a fejére, hogy ott a béla is oda lőni. Vagy akár füstön keresztül, mert most egyébként bejött a játékba dinamikus változás is, és simán van olyan, hogy mész, mész, tök jó a látási viszonyok, és egyszer csak jön a köd, csak a szarcsa látsz. És ez nyilván nem működött volna úgy, hogyha a spottolás ugyanúgy működik, mint régen, és akkor a ködön keresztül mindenkit látsz, és csak lősz bass semibe. Ugye a füst sem lennének olyan hatékonyak, mint egyébként a milyen hatékonyak lettek. Úgyhogy ez, szerintem ez tök jó. Meg maguk a, a fegyverkezelés is szerintem sokat változott, tehát ahogy ezt a gameplay fogalmat mostanában elég sokat hallani, ez, ez nagyon jó lett benne. Tehát, olyan érzetre tök jó lövöldözni, hogy van visszarugásuk a fegyvereknek, viszont mégis azt érzed, hogy azért pontosan lőnek. Meg, meg látod a lövedéket is szinte, hogy repülés... Tényleg oda csapódik be, ahova gondolná, hogy becsapódik. Uh -huh. És uh, most uh, nem, azt nem kérdezem meg, hogy a bf 1 hogy ez tetszik jobban, mert ez még csak egy béta, de ugye annak idején te a BF1-nek a bétajával is játszottál. Uh -huh. Hogy melyik béta volt az, amelyik jobban meggyőzött, így hogyha vissza tudsz emlékezni? Hát nekem a béta a meppek miatt annyira nem tetszett, mert ott lehetett érezni hogy ezek a nagy nyílt terepek, meg ezek az első világháborús fegyverek, hogy az kevés van belőle, meg mit tudom, én az annyira nem győzött meg. Azt is megvettem, úgyhogy számtok mindig. Engem már nem kell meggyőzni, csak ráírják valamira, hogy Battlefield, hogy kormány. És gyereksz. már veszed is, igen. Ja, mint a hülye gyerek. Viszont itt tényleg annyi minden változott. Jó, mondjuk a netcode az néha még mindig problémás, de ugye most játszottam a t egyel, most éppen 5 euróért még meg lehet venni. Nem tudom, ki mikor hallgatja majd az adást, elvileg 18 ig ez megy, ez az akció, hogy hogy 5 euró maga a Battlefield 1 alapjáték, és ingyen hozzá a Season pass -t. Ezt nem győzöm reklámozni, még euh, Twitch-en is, és <gül> egy ismerősöm pont tegnap így tök vidával írja, hogy ó, megvettem most tök olcsón a Battlefield 1-et 4000 forintért. De hol vetted? <gül> hát mondja, a, hát nem is tudom, a G2-át, <gül> de hogy most nem ott a legolcsóbb, mert hogy az original meg 5 euró. A játék is. És, és ingyen kapsz prémium paszt hozzá. Jó, ezt... mondjuk ő is kapott már ingyen prémium paszt, mert ugye? Ha ezzel a, a, a játékkal, hely. akkor, akkor, akkor, akkor mennyire jön. Tehát akinek nincs meg, az gyorsan bekattintja 18-áig. Úgyhogy aki hamar meghallgatja a podcastot, az jó jár. Aki nem, az nem. Így van. Így van. Akkor mi van még? A fegyverkezelés, az, azt mondtam, hogy az nekem nagyon tetszett. A víz, az valami hihetetlenül fostos. Miért? Én nem tudom. Tehát, most játsz, kicsit előre tekintésképpen játszottam a Call of Duty-val is, ezzel a blackoutos móddal, és ott a víz hát jobban néz ki, mint a Battlefield-ben. Pedig az, <gül> az, az, az, az, az tudom. ez megint nem egy új motorom ugye a kód alatt, tehát hogy ez nagyon látszik. Hát nem. De viszont olyan ocsmány volt tényleg a a víz, hogy valami hihetetlen. és akkor bele, beleugrottál a vízbe, a víz alatt meg semmi izé nem volt, hogy hogy valahogy más, hogy látnál a vízbe, vagy látnád, hogy az víz, hanem olyan volt, mint hogyha... Ja, az még ott nincs kész. Dehát, hogy... Milyen izé halmesterséges intelligenciát vártál? Hát az, az nem, az de mondjuk, volt. ha beleugrasz a vízbe, tudod, akkor azért valami vízefekt van körülötted, vagy akármi. De ott így beleugrasz, és olyan volt, mintha így belebukzanál a pálya alá valahova. És akkor Mikor voltál utoljára víz alatt? Honnan tudod, hogy nem ilyen? Sokat vagyok víz alatt. Hát a, a pubg is víz alatt vagyok. Igen, ja. csomó játék meg most a kodban is jól nézett ki a víz alatt, de itt valami. Hú, az még látszik, hogy nincs kész. Igen. Hát jó ez még csak béta volt. Persze, persze. És, hát, amit, és amit, amit viszont Szidni akarok, de nagyon. Az maga a fejlődési rendszer jelenleg a játékban. Én, én nem értem. Tehát már a Battlefield-egyben is eljátszották azt, hogy beleraktak egy rakatfegyvert, ami eleve kevesebb, mint ami volt korábbi Battlefieldekben. Jó első világháború hát mit vártunk viszont tettek belőle ilyen variánsokat. És ezzel egy az fegyvert igen. beleraktak háromszor, négyszer, ami igazából annyi volt, hogy a fegyveren más volt a szkóp. Úgy hát és nem, nem a szkópot cserélték el ugyanazon a fegyveren, hanem igen. mindegyikkel más hívta, igen. Igen, tehát volt egy fegyver, amit úgy hívtak, hogy mit tudom én, marksman, és azon más volt a szkóp, mint a, a basicen, nem tudom, ott, hogy, hogy mi volt az alap. És, és az egész csak annyi volt, hogy volt egy másik szkóp. Na most itt megfelelték azzal, hogy itt konkrétan nincsenek fegyvervariánsok a battle field hanem a fegyvered az egy szintet lép. És úgy lehet egyre jobb dolgokat rátenni. Jobb célzás. Hát ez egy kód. Jobb visszarúgás. De várjál, de hogy itt egy képességfa van. Jó, mondjuk fának hívni egy ilyen kétágú valamit. Képesség csúzli. <tos> <Hívunk ki. tos> De, hát, hogy, és itt de ez az jó a megnevezés, ezt ne kéne védetni, képesség csúszni Hát szem előném azt a képesség kitaláltam, hogy ez ekkora egy hülyeség. És azért a legnagyobb probléma az, hogy amikor játsszol a fegyverrel, akkor van ugye egy, egy ág, ahol eltér, hogy akkor most te választasz például a snipernél, hogy az egy bipodos sniper legyen, vagy, vagy gyorsabban emelheted a szemethez, és inkább ilyen mobilis sniper Igen. Hogyha ezt egyszer kiválasztod, akkor onnantól kezdve ez a fegyver azt fogja tudni, és kész. Mondjuk Te ezt meg? Ez, ez nekem, ez a képesség csúzli, ez nekem tetszik. Tehát az tetszik, hogy új skill-eket ki a fegyverhez, úgyhogy minél többet játszol vele. Az viszont nem tetszik, hogy nem válthatod át. Tehát, hogyha hogy mikor tudnám váltani, az szerintem sokkal jobb lenne. Nem, nem de mondjuk pont azért találták ki, hogy ne legyen az, hogy meccsek közben állítgatod a dolgokat. De az összes betölfélben így működött, hogy meccsek közben a dolgokat. Nem igaz, igen. Meg nem tudom, tehát valami esmit hallottam, hogy ha akarsz egy másik sznipert, vagy másik fegyvert csinálni, ami a máshogy van fejlesztve, akkor azt majd meg lehet csinálni, úgyhogy megveszed az alapfegyvert újra, és akkor azzal játszol, és azt meg a másik ágra viszed. De hát akkor, akkor meg nem egyszerű egy lenne, hogyha megváltoztatod? Tehát, hogy ugyanott vagy, akkor most csak annyi, hogy két fegyvert húzol föl, ráadásul ké kétszer ugyanazt a fegyvert hozott föl. De hát Ennek hát a semmi értelme. Ráadásul ezt korábban, hogy oldották meg? Hát hogy rárakodtál a fegyveredre egy. Egy csővégződést, egy, egy szko, jó, mondjuk a szkópot ezt külön vették, mert érdekes módon egyébként ezt meghagyták, ezt a fegyver testreszabást, Tudsz -e te csővégződést, ami mondjuk ződ. És akkor <gül> egyik tud, hogy a ződ, érted? De a <gül> szőr, most az vagy, legyen, vagy ilyen rony darabokat tudsz ráaggatni, így vizuálisan valahogy kinéz, de hogy amúgy nem csinál semmit. Tehát, hogy ezt megcsinálták be, akkor milyen tudták ahhoz hozzákötni a fejlődési rendszer? Milyen kellett ez a, a képességcsúzás fasság komolyan mondom. Meg úgy, hogy már a Battlefield 3 vagy a Battlefield 4-ben is úgy működött, hogy te játék közben, ha akartad, azon a fegyveren három kattintással lecserélted a szkópot, a, a tárat, a mit tudom, a sztokkot, bármit lecseréltél rajta, és akkor tök jó. Tudom, hát de most már mindenjárt, miért? Miért? Skill -tree? miért? De ez nem Skill-tree. Szerintem ez egy jó dolog amúgy, csak, csak ne legyen fix. Én, én, én csak egy mondok, ne legyen fix. Igen, Igen, tehát Ha nem lenne fix, én azt mondanám, hogy jó, akkor. Ez olyan, mint a, a Need for Speedné, hogy most nem a tuningolod a, a kocsit, hanem egy, egy kártyát beleraksz, és akkor a, nem tud, a gyorsulás kettőről átváltozik, háromra. Tudod? Mennyivel jobb hát lenne? Mennyivel jobb lenne ez a kártyás rendszer a BF-ben? Hogy például tudnál minden fegyver öt kártyát tud tartalmazni, és mindegyik kártyának van pontértéke, és az összpontszám nem haladhatná meg mondjuk a tizet, és valamelyik azt tudja, hogy tízzel többet sevzel gyorsabban quickscope-holsz, de mondjuk ami tízzel többet sevzel az 5 öt pontot ér, és ezért már taktikáznod kell, hogy mit raksz bele. Na. Esetleg tudsz bele tenni olyan kártyát, ami megnöveli kettővel mondjuk, és tíz helyet tizenkettő, vagy ilyesmi. Szerintem ez tök jó lenne És akkor úgyis mindenki szeretne kártyát, lenne, igen. meg az ilyen fasságokat, meg, meg ezt lehetne a droppba tenni, meg szintlépéseknél fixen kapálni <gül> egyik szinten ér. kártyát, meg ilyeneket. Van olyan kártya, amit csak prestízsel tudnál elérni, meg ilyeneket. Ezt például simán el tudnám képzelni. Hát igen, is jobb lenne. Be, igen, a Kitalálás, a jó, a mondjuk, de... az ilyet mindjárt. <gül> jó, tehát ez a képesség, ez egy fasság. Páran azt is nehezményezték, hogy ezek a fejlődési dolgok, ezek csak pozitívumokat adnak. Tehát, ja, a igen, ez a is hiesség, tehát, akkor igen. Mit tudom én, a sebzését mondjuk csökkenti egy picivel, de mondjuk jobb a kezelhetőség a fegyvernek. Tehát ez, ez szerintem is nem jobb lesz. lenne. És akkor meg így de viszont így, meg még jobban felértékelődne az, hogy menet közben tudj váltani. Mert akkor lefikszálsz egy hátrányt, ami lehet, hogy ezen a pályán nem annyira vészes, de a másikon meg jobban kijön, és ott meg a másik kellene inkább. Tehát, akkor meg még inkább de... kellene váltani. Vagy, vagy, vagy ki tudják szerezni mindent minden extrát, és nem kellene válaszolni, nem csúszni lenne, hanem akkor meg csak egy vonal. Uh -huh. én, én nem tudom, nem tudom, mi csinálnak. Remélem, ezt megváltoztatják. Félek, hogy nem, mert a Battlefield egymén is úgy gondolták, hogy ez a fegyvervariánsos dolog, ez jó ötlet, nem jó ötlet. <gül> Úgyhogy nem tudom, remélem, itt azért átgondolják, mert így nézegettem azért sok véleményt, és ez, ez azért mindenkinek így egy éve van ez a dolog. Jó, mondjuk ők levágtak egy litániát, hogy hú, mennyire nem el hiteles a járték, mert a fekete nők, meg a tudom én, a baby pandákot a trangán, a képfegyver, Eze, nem Ezek, nem ezek nem a, a fegyverek meg XP-t szereztek, a senkit nem zavarnak. Ja, meg meg csúzni. a killeket választhatják csúzni. Képesség csúzni, senkinek nem vittek ki én a személyét. Az, az történelemének hiteles. Történelmének. Úgyhogy az, az nem. De nekem tényleg ennyi ez a fejlesztési dolog, ez a legnagyobb fasság benne. Jó, nyilván ez, ezt még fogják fejleszteni, mert elvileg azt mondják, hogy bármilyen katonát összeraksz magadnak, tehát te állítasz be mindent rajta. Ez még nem volt benne a bétában, mert itt kiválasztottál egy katonát, aztán cső, azzal voltál. De talán minden klasszhoz tartozott egy ilyen kinézet, azt elvileg teljesen személyre tudod szabni. És azok is adnak valami plusz-meg-minuszt, hogyha mondjuk nem tudom, szerzel egy jobb sisakot, vagy Nem, szerintem az csak ilyen dekoráció. Vagy csak ilyen, ilyen elpén Nagyon valószínű, hogy arra akarják ráhúzni majd a fizetős rendszert. Ugye látják a. mindenhol, hogy ha az kineket árulnak, az abból jön be pénz szépen. És szerintem ezt a részt itt meg is lehetne jól csinálni. Nyilván most marhasokon sírnak, hogy nem történelmileg hiteles benne egy csomó dolog, úgyhogy a, az az a fejhez is kapott, és akkor lehet, ezt a skines dolgot újra gondolja, hogy mondjuk az a Hello Kitty is Jackie, az nem nézne jó ki az. Úgy is mindenki, az mindenki azt csinál. akarja megszerezni. <gül> <gül> úgy is mindenki azt akarja megszerezni. Igen, meg a tankokról is egyébként lehet festéseket tenni a BF1-be is, tehát hogyha, én már pont tegnap láttam egy ilyen, egy ilyen sárga smiley is, tudod, ez a smiley faces a tank oldalán <gül> így ment el előttem, és mondom, azt sem úgy történelmének hiteles, de hát A tankot azt vezettem benne egyébként, és nekem az is, az is egész tetszik mondjuk én nem játszok ezekkel a World of Tanks nevű tuccokkal, de szerintem onnan szedték ezt, ezt az újítást, hogy én régebben azért sokat játszottam, ilyen, még a Battlefield 3 még meg 4 be sokat tankoztam, és ugye nekem az egeren van állító viszonylag gyorsra, és ott, amikor a tankban ülsz is, hát ahogy mozgatod az egeret, úgy mozaga a kis igen, cső. Igen. Ami így utolra belegondolva jól nagy hülyeség. És, és itt meg utána, az itt utána fordult, tehát itt, itt az van, hogy az engeded az úgy mozog, ahogy kell, viszont a cső az nem mozog, hanem, hanem annak van egy sebessége, és akkor igen. az oda beáll. tudod, egy idő. Hát ez valóság meg kicsit balançosabb is, mert régen egy uh -huh. beültél, és konkrétan lehoztad a meccset, hogyha olyan helyre álltál, meg úgy. Most is lehet tettünk. nagyon jó darálni a tankon, Ja, Igen, de, de hogyha mondjuk tettünk. egy másik irányból jön a támadás, akkor nem tudsz hirtelen ráváltani. Tehát, ha hátba akarnak lőni aknavetővel, akkor hátba fognak lődni aknavetővel, valamik hátra fordulsz, addig lemegy a nap. Ja. Jó, mondjuk azért lehet váltani fegyverek közt, és a másodlagos fegyver, ami ilyen kis gépágyú az is gyorsan forog, uh -huh. azzal le lehet lőni az de nyilván a tankcsöve az ilyen tankosabb <gül> lett. Úgyhogy az, az nekem tetszik, meg ez az egész. Viszont az érdekes, hogy, ezt majdnem kihagytam, a egyik legfontosabb dolgot, hogy a, a játékot igyekszenek abban az irányba terelni, hogy még jobban ilyen squad központú az egész. Tehát amikor, de be Ugye a BF1 már az összes Bethelfieldben az van, hogy van egy skarod, és akkor velük együtt mész, akkor több pontot kapsz meg minden. Most az, viszont az egész pontrendszer úgy működik, hogy amikor te meghalsz, akkor nem fölülről látod a térképet, mint az összes battlefield ben és akkor kiválaszthatod, hogy hova akarsz élni, hanem eleve a squadtársaidat látod rohangálni, és akkor köztük tudsz váltogatni, és egyből megnyomod, akkor jó, akkor rá akarok élni, és akkor tök jó. És térképre automatikusan csak akkor visz ki amikor minden szkvattársat halott. És ott is van egy olyan mechanika, hogy amikor mindenki halott, akkor látszik, hogy ki melyik pontra viszi rá az egeret, hogy majd oda fog életni. Uh -huh. Egy -e kis jelzés. Ez jó. És ez tényleg ez nagyon jól lett találva. Úgy, akkor is kimehetsz a térképre, hogyha élnek a szkvattársai, és mondjuk másik kasztot választhatsz, meg nézheted a térképet, hogy akkor kihoorra hangál, meg minden vasságot. Tehát ez nincs megtiltva, tehát ugyanúgy szpónolhatsz Hülye helyekre, hogyha szeretnél, mint régebben. Csak most már jobban rávezet arra, hogy látod, itt a Squad, velük kéne együtt mozogni, és, és jobban meg is éri egyébként, mert ugye a korábbi Vatőfüldekben az élesztési rendszer az úgy ment, hogy a meddig tud éleszteni, az cső. Igen. Most viszont az van, hogy a Squad társaid is tudnak éleszteni. Tehát a, a csapattársaid nem, de az a Squad, akivel együtt rohangálsz, abból bárki föl tud éleszteni. Jó, egy kicsit tovább tart, mint a ha medik élesztene, tehát a medik még mindig gyorsabban éleszt. Viszont ez tök jó, hogy most már nem kell arra várni, hogy valamelyik medik észreveszem, mert ha van egy épkézláb csapattársad, aki speciál nem medik, mert mit tudom én nem szereti azt a fegyvert, vagy más a gyúr, akkor ő is föl tud szedni, és épp odafigyel rád. És ez a, amikor lelőnek, ez is egy érdekes mechanika lett, hogy a két egérgombal tudod állítani, hogy te most meg akarsz dögleni, de az egyikkel felgyorsítod az elvérzésedet, a másikkal meg lelassítod, és közben forogsz össze vissza a Földön, hogy nézeges, hogy fut -e feléd valaki, és közben kiabálsz, hogy te most éppen haldokolsz, Úgyhogy ez ilyen, ez ilyen érdekes. Szusz Jó, mondjuk ez az a rész nekem nem tetszik, hogy amikor olyan helyen vagy, hogy biztos nem fog felérni senki, akkor végig kell gyomod egy egérgombot, hogy abban elvérez, az egy kicsit ilyen frusztráló. Tehát megcsinálták volna ilyen, ilyen kattintós rendszerre, hogy nem nyód végig, hanem csak rákattintasz, hogy jó, akkor én most elvérzek, és hogyha a másikra kattintasz, akkor meg a másik él. Szóval ez, de ez csak ilyen részletkérdés. kérdés. Szerintem ez is egész, egész jól ki lett találva. Ez Attól... jó tényleg, ez a Squados dolog. De milyen érdekes, hogy pont a Battlefront után, ahol meg az, ez a Squad, ez mintha így <síns> sem lenne véve az egész? De ott is igyekeznek arra terelni, csak ott meg ott az volt a Battlefrontnál, elvileg azt is átalakítják most. Ilyen ilyesmi rendszerre, mint. Hát, de az, hogy ketten tudtak lenni egyben, és rátusz spawnolni a Ja, Az az első résznél jó volt. Az első, de azt mondom, igen, uh -huh. hogy a másodikra már javítottak, de az még mindig nem olyan volt, mint ami a Battlefield-ben volt, és most már még jobban rámennek a Squadra betűfélbe, úgyhogy lehet, hogy a következő igen az a... már jó játék lesz. Szerintem most update-elgetik a régi, update a, a betűfél yeah. Valamit, mintha ott is mokolnának a Squadrendszer. Ugye ott úgy működött, hogy kb., akikkel egyszerre éledsz újra, azok borak összenek el egy szkvadot. Tehát minden éledésnél kb. más a lehet ilyet. Ami tök logikus, mert ugye mi más csinálnál, tehát én folyamat biztos a szkvadot, hogyha mondjuk a haverokkal játszom, minden halálomnál én más emberekkel akarok együtt lenni. Nekem mondjuk most esetleg, hogy Annyira nem játszik senki ismerősök közül a Battlefront 2-t, hogy ez fel tűnt, hogyha haverokkal együtt akarnak játszani, akkor ez mekkora Igen. Ráadásul most gondol belőle, hogy azokkal kerül eszkvadba, akik meghaltak, tehát ergo, akik kurva bénák. Tehát, hogy no, nagyon de jó lesz, já... az... is akkor ja, Mondjuk tényleg akkor, hogyha egybe egy rak egy, ra... egy csomó rakás szart a játék, akkor biztos jobb lesz. <gül> ja, jó. Ez talán egy kicsit erős volt, de ma De nem. Tehát, hogy az, az ilyen éli gondolkodnak, hogyha hülye vagy legyél többen hülye. Na, viszont visszatérve a bátőfélődre, szerintem itt ezt jó kitalálták, meg újítás még, hogy amikor elindulsz, akkor a játék elején rohadt töltényed van. Tehát van egy tára a fegyverben, meg kapsz egy plusztárat, és ez minden fegyvernél így van, úgyhogy vagy egy szupporttól kapsz ilyen az acsit, amit így dobál, és azt már az elejétől lehet dobálni, tehát ha van a csapatban egy support és így mit tudom, beéled rád, akkor már egyből tud neked dobni neki így végtelen van. Ugyanígy a mediknél is, annak is van egy ilyen kis medikpakja, és azt is tudja dobálni. És elvileg ezt akarják majd följebb vinni, tehát egy kicsit több történ mindenkinél. Bár szerintem... Hogy mondjam? Szerintem ez jó nem így. Nem az, hogy nem, nem assz, hogy mondjam, realisztikus. Hanem az van, hogy a Battlefield egybe is, meg, meg az összes battlefield hogy lőttél, mint a hülye, mert tele voltál, tölténnyel kb... A Battlefield szerintem többet haltam, mint amit elfogyott a töltényem. Tehát, hogy úgyis újra töltődjék halálkor, és elég gyorsan lehet halni. Úgyhogy szerintem az, hogy kevesebb van, és gondolkozni kell, hogy akkor honnan szerez, az szerintem egy tök jó mechanika, és ehhez egyébként hozzáadtak egy olyan dolgot, hogy vannak a pályákon ilyen, ilyen supply pontok, ahol ezeket össze tudod szedni. Tehát vannak ott olyan kupacok, ahol történt lehet szerezni, vannak olyan kupacok, ahol HP-t lehet szerezni, hogyha nincs csak közelben sem medik, vagy ha nem kapsz lőszert, akkor az el tudsz futni. A másik meg annak lehet szerezni HP-pakkot is, megtörtént is, az az ellenfél megölése. Tehát, ha megölsz valakit, akkor eldob egy ilyen kis amópakot, vagy ha volt nála HP-pak, akkor azt. És ez a HP-pak, ez is újdonság a játékban, hogy ha elindulsz, akkor lehet nálad egy. Tehát egyszerre lehet nálad egy HP-pak, amit így, ha meglőnek, akkor be tudod adni magadnak, betudni, amilyenekül, hogy medik legyen a, a közeledbe. És ez is egy tök jó dolog. És persze a medik az úgy működik, hogy neki ebből végtelen van, tehát magát is végtelenségig tudja gyógyígatni, meg a haverjének is így tudja dobálgatni. És ez azért tök jó, mert egyszerre csinálták meg azt, hogy összehozza a csapatokat, hogy dolgozzatok együtt, de hát te mégis mit tudom én, valami sniperrel fel akarsz valahova, akkor így jobban jársz, mint hogyha Hát így nálad az a medyik pak, és akkor, ha megölnek akkor föl tudt magad. Tehát ez így, kicsit így kedveznek a magányos farkasoknak is egy picit. Úgyhogy azért próbálják összetartani a csapatot. Ja, ezek jó változatások szerintem, mindegyik, amit így most elmondtál. Tehát ez a squados dolog is, amit behoztak, ugye, hogy egymást is lehet érezteni, meg ilyenek. Meg, a, meg ez a hp is, hogy <gül> ugye, tényleg, hogy egyedül vagy, akkor se legyél teljesen halára ítélt, úgyhogy ez, ez, ez nem rossz. Jó, mondjuk val valakit lelőnek a földre, és akkor tudod, csapattársad, megy, és nyilván a medik az beleszúr egy ilyen injekciós tűt, és akkor felhúzza, de <gül> csapattárs, aki nem medik, az így, tudod, pacsizgatnak kicsit, aztán segít neki felállni. Hát e, a profiszt <gül> az <gül> minden én erősem. <gül> Körülbelül, a mit szimulázt egy gyökér, már fel, de már itt? Hát csak súr volt a szerencsét. És ez nagyon menő, tudod, az ilyen kis akciófilmekben, tudod, mikor így valaki így halzuklik, és így, nézd már, ez csak egy kartonás káj tudod, és így mm -hmm. mentek tovább, mint a passzagyrekek. Szóval ez, ez ilyen vicces dolog. De nekem így összességében így bejött a Battlefield. Ugye itt még nem volt a Battle Royale ami szintén itt is valami hatalmas nagy hype van, hogy hú, itt is lesz. Úgyhogy meglátjuk. Most gondolkozom, hogy mit hagytam még ki ezzel kapcsolatban. Nagyjából elmondom. Nem meg volt még nem. A lényeget. Lesz majd külön Battle a járdéta is, nem? Később. Tudom, hogy lesz, igen. Meg ugye megjelenés ah, is eltolták most egy hónappal. Igen, már? igen. Nincs olyan állapotban a játék. Szerintem az egy hónapos kell nekik bőven. Hát vagy megijedtek a Red Dead meg a Az is lehet, igen. Az is lehet. Tehát, és meg most a lehet, szar marketing nem tudom, az nagyon a Igen, igen, igen. Tehát az IE most nagyon túl tolja a szarmarketinget. Tehát tök jó De játékokat a... csinálnak, és szarul próbálják meg eladni. Ja, a BF1-nél meg pont fordítva volt, hogy ott meg olyan marketing volt, főleg, hogy a, hogy a kod is akkor valami... Ja, akkor volt az az űrös szarság. És ott mindenki szitta a kodot, és mindenki istenítette a BF-et egy tréler után, és ott meg olyan előrendelések voltak, ott meg pont a másik, másik változat. Igen, mindenki rá rá Igen, az első világháborúra szerintem. Ez szerintem, mert ott ja, az szau... Az szau... Állják, meg rég volt Mondjuk utána kicsit csalódtak benne, de hát ez van. Mostanában egyébként játszogatunk még vele, nem olyan rossz az a BF 1 se. Tehát el lehet vele szórakozni, nagyon jó kis játék. Csak hát tényleg ott a Battlefield 4 után erős visszalépés volt. Jó, még most a Battlefield 5 is egy kicsit így gyengébbnek érzem felhozatalban, mint a Battlefield 4 hát, volt. Jó, de, már, de már jobb, mint az egy. nem? Igen, meg technikailag szerintem viszont jobb is, mint a négy. Tehát a fegyverkezelés az barom jó. Én azt mondom, a következő Battlefield lesz az, amire azt mondom, hogy na az. Ha, ha, ha mondjuk ezt a fegyver customizációt, ezt normálisan megcsinálják úgy, hogy ahogy a 4 négy, volt kb, hogy azt szerelsz, amit akarsz. De ez is tökre helyényként, hogy a Battlefield egybe. Berakták ezeket a loadoutokat, ami sose volt a betűfélékben, hogy így loadoutokat tudsz csinálni. Nagyon jó dolog lett volna régen, de nem most, amikor nincsenek konkrétan fegyverek, amiben loadoutot csinálsz, azt hiszem, hogy használja őket. Szóval ez ilyen, ilyen fele az egész. És jó, az első világháború tényleg nem volt sokféle fegyver, most azért a másodikban már itt lehetne tenni sokat. Elvileg nem lesz ilyen 4-5 vagy 5-6 fegyver, vagy hogy van? Annyi lesz egy klasznál ami rohadt kevés, és elvileg talán ebben még beleszámolódik a pisto is. <gül> Úgyhogy, vagy nem tudom, nem tudom, nagyon kevés fegyver lesz. Erről, erről van szó, de nem. Tegyenek bele sokat. Ennyi. Hát majd lehet, hogy meg később ingyen. Bízunk nem. Ja, hát bővédgeték, de most az a baj, hogy az ié, az akkor bővédgeti ingyen játékot, ha az sikeres. Most nézd, a Titanfall 2-nél is, hogy azt szoktam felhozni, mi csináltak. Azt Igen. mondták, hogy ú, ingyen lesz majd a, a minden, aztán kaptunk két-három pályát, amit átoloztak a. Hát, de Titanfall ingyen volt úgyhogy, úgyhogy nem szólt a szót sem, mert ők azt mondták, hogy ingyen kapsz tartalmat. Azt nem mondták, hogy mennyit. Így van. Úgyhogy most az ingyen tartalomtól jobban fél, mint a fizetéstől. Bár mondjuk hogy a Battlefield szerintem sokkal nagyobb rend ilyen szempontból, mint a Titanfall, úgyhogy nem, nem engedhetik meg maguknak, hogy ezt ne frissítsék. Meg gyors, hogy hogy főleg úgy, eltörölt, a fölbe. Igen, főleg úgy hogy eltörölték az ízét, ugye a Complete-ot, a premium -t. Igen. És ugye már, ha megnézed mostanában, elég sok EA címet beleállítottak a földbe, a nincs speed sem sikerültek túl jól. Sportjátékokat hát, a... nem tudom, hogy ott mi a helyzet. azok azért, mert szépen hoznak a gonyhára szerint. Hát azért, mondjuk az nba az pont nem, mert azt is belállították a földön, az is egy kalapszal az NBA 2 képest, a live az egy, az egy hát egy vicc kategória, akkor ugye a Titanfall 2-t azt szintén belállították. a Battlefront 2-nél nagyon közöttek, hogy beleálljon. Tehát <gül> tényleg az ilyen, -én, én nem tudom, gyakorlatilag több, többen nyomták bele a földből. Igen, <gül> nem Az a baj, hogy így üzleti, tehát ott vannak egy tök jó fejlesztő csapatok, mint a DICE is. A Dead Space-t is kinyírták, a tehát, a tehát hogy... Hát, ez már rég. Páldásul a fejlesztőiket is, tehát... És? Nagyon ügyesek voltak. És üzletileg ma olyan döntéseket hoznak, mint valami, nem tudom. Mint akiknek fingyúk nincs, hogy kinek akarják eladni játékaikat tényleg. Igen. Remélem itt a BF5-nél, szerintem mondjuk most nagyon odafigyelnek a, a visszajelzésekre, mert most ezt szoktuk mondani, hogy a, a béták azok most mostanában csak ilyen marketing béták, hogy na nézd meg, ezt vedd meg, de az egy hónap csúszás az nem véletlen, szerintem most nagyon sok visszajelzést így átgondolnak, mert ezt a bf 5 ezt most nagyon sikeresre akarják csinálni. Igen. De amúgy szerintem színe. hiába itt most mondod, és mantrázod, és bízod benne, a csúzli maradni fog. <gül> én ettől félek én is. Jó, mondjuk, ha, ha csak annyit megcsinálnak rajta, hogy nem permanens a változtatás, hanem mondjuk az egyik ágra rámész, ezt kiunokkolod, utána rámész a másik ágra azt is, és mondjuk ezt meccs közben tudod váltogatni, mert egyébként az egy vicc, hogy meccs közben nem lehet semmit váltogatni, csak fegyvert választhatsz, de hogy mit, mit tegyél Tudom, rá mi el nem... van készít, Igen, igen. És az, az is egy vicc. Mert azért a az battlefield esnél szokott működni. A Kodnál volt az a hülyeség, hogy ott semmit nem állítgathatsz meccs közbe. És hát jól lenne már ők is elfelejtenék ezt. Hát jó, de ott annyi kosztum hogy... E, ja, mondjuk. Fogjuk rá, hogy az úgy jó. <gül> hát most úgy sem tudsz mit csinálni. Na jó van. van. Ja, úgyhogy dolgozzanak rajta. Használj ki az egy hónapot, amit most maguktól. Fix BF5, ha már a következő téma. <gül> ja, jó. Fix PUBG. <gül> ja, igen. Ezt a Fix PUBG-t egyébként mennyire nézed, hogy ott mit szoktak, vagy mit, mit hát, akarnak csinálni be A Bullshit ezerrel tehát, hogy több FPS, jobb ping, kevesebb csaló, jobb játékélmény, és, és akkor majd lesz valami. Tehát, hogy <gül> olyan, lesz. olyan dolog, amit nem lehet fixen mérni. Így, hanem van, ez így van, a... van, így van. Már majdnem politikusok igazából. Jótól haladnak felé. De most nem úgy, hogy jobban alatt. teljesít. 4 <gül> <gül> éve. Amúgy, négy éve még nem is volt, úgyhogy tényleg jobban teljesít, 4 éve. Ennyi. A most így jött hozzá egy 11 gigás percs, azt nem tudom, hogy egyáltalán letöltötted, mert azt mondtad, hogy nem játszottál most velően. Egyet játszottam múltkor, de szerintem a patch, magában a játékban nem vettem észre, hogy a patch az mit, mit hozott, és ez ja, egy... értem. nagyon sokszor így szakadt lenni. De ugye, ahogy beszélgettük róla, hogy van most már ilyen lőtér, ahol lehet gyakorolni a fegyvereket. Igen, és ez tök jó, hogy odaraknak, és nem csak fegyvereket, hanem autókat, meg mindent oda tesznek. Aha. És mondjuk azt nem értem, hogy a lőteret miért nem tud elindítani egyedül. Tehát, hogy ott is össze kell, meg kell várni, mi összegyűlnek az emberek, és ott lövöldözi mindenki a másikat. Tehát, hogy ez kurva jó ki van találva. Szerintem ezt pont privátra kellett volna tenni. Mondjuk lehet, hogy majd később a kosztumba, ja, vagy úgy, bekerül. Vagy úgy megcsinálni, hogy ne ilyen izé legyen matchmaking, hanem egy emberrel is el lehessen indulni, és utána. Még becsatlakoznak páron, betobja így az embereket. Kérlek, fessék, hogy ugyanúgy igen. vársz a lobbyba. Ráadásul én úgy néztem, el. ott még úgy volt megoldva, 50 azt hiszem. És Hú. ott még úgy volt megoldva, hogy ha elveszel egy fegyvert az asztalról, akkor ez el van véve az asztalról. Tehát, hogy nincs az, hogy egy fegyvert 50-en föl tudnak venni, hanem, hanem azt keresgélni kell. Legalábbis eddig így néztem, lehet, hogy ezt már azóta változtatták. Hát akkor, akkor ez egy olyan battle royale, ahol nem lehet egymást lelőni. Igen, igen, akkor csak mindenki állál csal. Állál. Mindenki csal, és mindenki örülhet. Az ilyen edég bulcsit update akkor, mert lényegében hát, csak igen. azt csinálták, hogy a játékelei Lobbit, ahol nem nyírhatjátok ki egymást, oda raptak fegyvereket. Meg egy gyűlőteret, és akkor lővődözt. És Mikor ez új területen van, de nagyjából ennyi az egész. Várjál, mielőtt elkezdtél játszani az ott, voltak fegyverek, és ugyanúgy tudtátok egymást lőni, csak nem ja, semmi. Igen, az... csak azt kivették. Nem sebződtetek, igen. Azt nem is értettem, mert vették ki utána. Én kerestem a fegyvereket, hogy hol vannak, és mondtad, Aha. hogy a, azt valamikor onnan kipakolták, mert hogy nem tudom, nem bírta a, a, a pinget, meg a szerver, vagy valami ilyesmit mondták. Igen, tehát ott megcsináltak azt, hogy ilyen kis csoportokban aki az embereket, külön-külön de is egy helyen vannak, mielőtt elindul a repülő, hogy kevesebb legyen a lag, vagy nem tudom. Tehát ott hát most már nincsen ilyen, úgyhogy de hogy még változott más is, például a pályákat átépítették, és én minimumon játszom, de amikor például ugrok a repülőből, akkor most már sokkal hamarabb előjönnek a fák a sziget fele ugorva, illetve mint hogyha fps FPSen meg a pingem is stabilabb lenne, így ahogy észrevettem, bár ez nem mindig, mert néha kiugrok a repülőből, és akkorákat akad, és konkrétan azért nem tudok normálisan ugrani, mert, mert mások előbb érnek nem akadtak nagyot, én meg kurva nagyot akadtam, úgyhogy ez van. Meg ami viszont engem is. Mi engem nagyon érdekelt, hogy bekerültek a napi, meg a heti kihívások, ami kér XP-t, meg mindenféle szírszart kapsz, és tíz szinten, több szinten fejlesztheted, mindegyik szint után kapsz egy dropot, ami egy random tárgy, és minden tizedik szinten kapsz egy fix tárgyat. Na most én ezt úgy gondoltam, hogy akkor ez tök jó, akkor minden szinten kapsz valamit, és a végén meg valami nagyon durvált, vagy akár egy ládát, na hát ez kurvára nem így működik. Mert minden szinten kapsz valamit, csak lehet, hogy valamit hét napra valamit meg öt uh -huh. napra, valamit Juh, meg az négyre, az és minden tizedik uh -huh. szinten kapsz egyet fixen permanensre. De abból de szint... a szutykokból, amit ugyanazokból a szutykokból, igen. De, de közben is kaphatsz permanensre. Tehát én például kaptam egy ilyen van az a fekete maszk, ami ilyen van rá rajzolva. Egy ilyen uh -huh. szájtakaró valami, nem tudom Rongy. És azt például kaptam én permanence, de például volt napszínveg, amit három napra kaptam, volt egy csizma. Az egy a szopó állarc, ah, Igen, pontosan Halloween-i szopóállarcot megkaptam örökre, de amúgy azt meg nem lehet eladni, mert az meg olyan item, úgyhogy most nem tudom, hogy ezeket el lehet-e majd később adni, vagy nem, még a, az, még a tizedik szintet nem értem el, de amúgy ilyen tök küldetések vannak, tehát ez a vezesél 5 kilométert autóval, éjjel túl 10 percen keresztül, használj 5 painkillert, őjél 5-5 AR-rel, őjél 3 SR-rel, meg ilyen hülyeségek, tehát hogy... Nekem ezzel tudod, mi a problémám? Az, hogy? hogyha meccs közben rámész, hogy úgy ezeket megcsináld akkor lényegében, nem Batyr hanem... Jó, ja, hát igen, mert, persze. Rácsuk, én elépek az autóval, sziasztok, nekem van egy köztem, és akkor mintam mint a messzes. Jó, ez az autó, ez el... pont olyan, de például mondjuk a pénkillert most használj 8 painkillert, benyomtam magamnak kettőt, hogy maxra egyet, utána nem nyomok be még négyet, hanem majd, hogyha majd később szükségem lesz, tudod, Tehát, hogy jó, ez az autós, ez pont olyan, majd, vagy ez úgy tudod meg olyan hogy... majd összejönnek. Igen, igen. Egyetem. Tehát, hogy ne, nem olyanok, hogy mondjuk nem tudom pennelői meg valakit, vagy ilyesmi, hanem tényleg olyanok, amiket, hogyha húzamosabb ideig játszol, akkor azért nagyjából túsz teljesíteni akár egyet. Tehát, olyan, hogy mondjuk játszál szólóba, öt meccset, játszál összesen 70 percet, meg ilyen fasságok, és akkor mindegyikre kapsz XP-t, és azokat be tudod gyűjteni, és minden 10.000 XP után kapsz egy új droppot, és ugye lépsz egy szintet. Ez nekem tetszik, mondjuk. Így, hogy a permanenset, mert nem lehet eladni, akkor sok értelme nincs, mert akkor minek? Tehát ugye, mert pénzt jó, kell előszerezni. Hát vagy öltözközművel, igen. Most, hogy mondtad ezt, tudod, hogy nem ilyen, hogy pennelőj meg négy embert, meg ilyesmi. A Battlefield 1-ben is vannak ilyen challenge -ek. És nekem legutóbb az volt, hogy ugye van ott ilyen Bionet charge, hogy akkor futsz a fejjel, és ha végén van egy ilyen izé, akkor a mili izét, ha benyomod, akkor így föl gyorsul, és így üvöltve fut. Most a kódba OP voltam amúgy. Az a keretőről öt embert. És így üvöltve rohangáztam meg, egész játékot körbe, hogy meglegyen végre. Na, hát akkor te végül is nem is betűféldeztél, ne? Tök vicces volt, hogy, hogy volt olyan, amikor így ezt csinálni, és így, ó, oh, ez az, igen, ú, egyre több idő, és utána néztem, hogy, hogy azt az klasszal kell csinálni, nem merikkel, Mert egy nagyon <gül> van. meg volt ott, hogy azzal a klasszal csinál, ő úgyhogy pár elveszett így. <gül> szóval azért van, ne, vannak ilyen érdekesek. Nekem egyébként azért tetszenek ezek a dolgok, hogy egy kicsit azért játszol úgy a játékkal, amire úgy magadtól nem mennél rá, hogy te most ezeket csináld, de úgy rájössz, hogy ma ah, ez tök jó. Tehát például az a Bionet sem szoktam használni soha. De hogy össze kellett szedni ötöt, így kicsit ráéreztem, hogy az mikor érdemes használni, meg mikor Tényleg hasznos, meg azért. hogy hát az amikor futsz egy ember felé, aki így meglepődik, te belevágod a fegyvereden lévő kis szuronyt, és lepaszújod a fejűre. Igen, ez az egyik változat, ugye, amikor így rávisz a játék arra, hogy új dolgokat, a másik meg az, amit ugye most a Pálbcs csinál egyelőre, nem tudom, mi ez később, hogy lesz, hogy ez meg olyanokat ad fel, amit amúgy is megcsinálnál, ergo gyorsabban kapod uh -huh. az XP-t. Meg amúgy is egy-egy küldetés, tehát, hogy 10 XP-t kezd lépned, eleve meccsek közben és kapsz XP-t, minél tovább életben maradsz, minél többet ölsz, csak ott le van limitálva a napi 21 ezerre az XP, tehát annak többet nem tudsz játékkal szerezni, és a ezek a küldetések is ilyen 5000, 6000, 8000, 10000 XP-t adnak. Szóval, hogy nem úgy van, hogy, hogy farmolod öt napig az egészet, hanem így mondjuk napi egyszer, kétszer belépsz, lemész 3-4 meccset, megcsinálsz egy pár küldetést, ami szinti volt, többit hagyod a francba. De bejár, a küldetésekben szerezhető XP is beleszámít abba a korlátozásba? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem. Ezeket küldetésekkel Az, azt, azt te külön beklémelheted blacklay, akármikor, hmm. és a hmm. maga a, itt a játék közben. De mondjuk, hogyha van egy jobb köröd, ahol ősz, mondjuk, négyet, et és mondjuk ben vagy a top 10-be, akkor az mondjuk olyan 1000 XP a játékban. És akkor ugye az 21 ezerre van elemitálva, ami szerintem kicsit sok, vagy ha hát nem tudom, hogy ki mennyit játszik, meg ilyenek, de nekem az kicsit soknak tűnik, az csodálom, hogy ezt nem veszik lejjebb, bár ezt lehet, hogy később majd még fognak állítani rajta. Lehet, de. lehet hogy mások sokkal többet játszanak, és nekik lehet. lehet, Jó, mondjuk, tehát látszik, hogy ez a 11 giga, ez tényleg egy komoly update volt, és, és hogy igyekeznek, meg tényleg fix pubg meg hajrá, meg minden. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz, mit hoznak ki belőle. Mert, Mondjuk, égen, pont ma volt, hogy egyszer úgy haltam meg, bocsáss, meg elmondom, hogy álltam az ablakba, ja, és valaki mögé futott, és nem volt hangja, és úgy ölt meg. Tehát, hogy, oké, okay, hogy most cipőbe volt, vagy mezitláttok, mindegy, de hogyha egy házon belül, szanhokba futkozol, és úgyhogy a másik is a házon belül van, és nem hallja a lépést, tehát azért az egy kicsit furra. Ládában nyitott halk Newsima most? Ja, lehet, hogy. Azt <síthat> még nem néztem meg, hogy Newsima musz van -e rajta, vagy nem. Lehet, az volt. Hát lehet, lehet, igen. Nekem ez egyébként az a problémám, hogy ahogy te is mondtad, hogy ilyen búsítatod három 4 napra. De minek? Most én azért falmoljak, hogy legyen egy gatyipólóm, amit majd három nap múlva el is vesz rá, rásul. Hát ez ezt nem értem, hogy ezeket miért nem tudták permanensre beletenni. Jó, nyilván akkor sokkal több tartalmat kell beletenni, hogy így osztogatnak dolgokat permanensen. Bár így is szerintem az lenne, hogy ugyanabból a pólóból megkapott tízszer. Aztán nem, nem tudom csinálsz amit akarsz. Igen. Jó, mert hogy, hogy a tízes ezt. az milyen. Tehát ö, lehet, hogy amit tízes szinten kapsz, az, az mondjuk jobb minőség, vagy, vagy valami értelme is van az egésznek. A, az, azt nem tudom pontosan. Hát majd, majd kiderül nem sokára. Hát féljön, akkor belerakták ezt a Battle pass -t. Az is egy szar volt, az se adott normális cuccokat. Még a fizetős rész is néztem, hogy ilyen tök gagyi ruhákat, meg skineket adott. Még annak is, aki, aki fizetett érte. Nem tudom. Egyébként így visszacsatolva most a BF5-re, amire nem akarunk visszacsatolni, de én azért is visszacsatolok. Ott is működne ez, hogyha olyan battle pass adnának pénzért. Mert azt mondják, hogy itt ez a battle pass, és akkor te kapsz folyamatosan ilyen szarokat, és akkor kapsz skineket. Szerintem dobálnák az emberek bele a pénzt, mert most már úgy vannak szocializálódva. Megnézed, a fortnite ban is ez van, a pubg is ez van, lassan minden játékban van ilyen battle pass-os cucc. De ez egy hogy a cségú találtak, és én a cségúba is szerettem. Tehát ez tök jó. Mondjuk a Csébe ja, volt a ilyen fe... a, a portát, a nem, is volt. Ott is, ott is, ott is. is. Abba is is tök jól működött. Abba is lehetett. És ez velv találták én... Igen, most ha... mindenki a velvet, nem? Meg ők találták lényegében az utboxot is. De nem, ez szerintem egy tök jó rendszer, hogy ez jó megvan csinálva. Tehát a TF2-ben, meg a Csébei nem éreztem a hátrányát, vagy előnyét annak, hogy megvettem, vagy nem, hanem csak egy jó pofacúc, meg egy-két egy extra skin szerezhettem. Pedig az a durva, hogy a TF2-ben ráadásul olyan ládákat nyithattál, ami olyan fegyver volt, ami a játékban is változott. Mert ugye az tehát kaptál olyan fegyvereket, amik nem voltak korábban, és máshogy működtek. Hát igen, de ott nem csak előnyök voltak mindig ezekkel, hanem hátrányok is. Na, persze, persze. Ez nyilván. Tehát nem volt ö, effektíve jobb a fegyver, hanem valami a ha Más jobb, volt. Igen. És akkor így színesítette a játékmenetet. De mindenképpen játékmenetbeli változást idézett elő. Ma már ezt nagyon nem merik igen. megcsinálni. mert hát, akkor a... igen. Jó, mert meg azért, mert nem, nem tudják úgy balanszolni. Meg ha balanszolnák is, mindenki verni emellét, hogy ez mű, ez pay to win. Na mindig. Hát most hogy is ez a divat, nem? Ja, szidni mindent, hogy pay to win. Minden pay to win. De basszus hát minden játékot meg kell venned, hogy nyerjél, -e, nem? Hát igen, végül is. Most megfogtál. Na ugye, hát erre, erre már nem, készültem. nem készültem. Na ugye, ez, ez ilyen szinten. Szóval majd... Majd itt bevágok egy frappáns választ, csak még ezen gondolkozom ja, kell jaj. pár órát. Jó Jó, oké. Ok. <laughs> Na, a PUBG-t kibeszéltük, hogy van még igen, valami ezen? Igen, szentem ne, szóval igen. Én. Mert akkor rátérhetünk arra a játékra, ami miatt meg fog hallni a PUBG. <laughs> ja, <laughs> igen, ezt már én is hallottam. <laughs> Na, hogy tök jó egyébként, most a kódnak a Battle Royale módjáról, a Blackout-ról lesz szó, mert hogy annak is most megy a hétvégén a nyílt vétája, és így nézegettem streamereket, meg játszottam én is, és így, mint mondtam, a, a streamét néztem, hogy mondjuk jól is játszik vele. És ott megy ez a Rip, Rip PUBG, meg IZE, meg ilyen hasonló. A hát a magyaroknál volt olyan streamer, aki ilyen címmel rakta ki a streamet. Vége van a pubg nek meg a Fortnite-nek. Mondjuk az mindig túlzás, amikor valami játékot temetnek valami másik miatt. Mert Igen. Nyilván mondjuk a Call of Duty az egy Call of Duty is, Batty tehát ha valaki nem szereti a Call akkor nem fogja meg szeretni, bár nem, nem biztos. Tehát, hogy valaki pont a Battle Royale miatt túlik bele. Igen. Mondjuk az a baj, hogy én az elején nagyon bizakodó voltam, meg ugye beszéltük is, hogy ez tök érdekes, mert a kódnak a fegyver gunplay-je, meg az egész rendszer, az nagyon jó kivontalába, és ez, ez szinte ordít egy, egy Battle royale és, és én tökre vártam, hogy mi lesz ebből, de kicsit én személy szerint csalódtam. Így, így nézve. Mert az egész menürendszer, meg, meg a használati dolgok, meg minden olyan nagyon furcsa, ráadásul egyelőre a bétában nem volt semmilyen eredménye annak, hogy te most mit csinálsz. Nem kaptál se xp se semmit, nem tudom, hogy uh -huh. később változni fog e mert így most konkrétan Igen, valami járvék mód, és így semmi nincsen. Ennyi. Igen, tanulni kell az, az összes mindent, de hát maga az inventári kezelés is tök máshogy működik. Ez az inventory az konkrétan, fú, az undorító. Egyébként ha ráérzel egy Ittől után egész logikus a cucc. Tehát ott figyelni kell, hogy amikor felveszem, mondjuk egy fegyvert, azon vannak ott, egyébként vannak olyan fegyverek, amik alapból atacsmentesek, tehát hogy fel van pokó minden rájuk, nekem ez is tetszik. És ott az van, hogyha felveszed egy kiegészítőt, azt egyből arra a fegyverre teszi rá, amivel felveszed, ha fel lehet. Tehát ezt ha belegondolsz, akkor így végül is logikus. Ez egy, ez egy jó dolog, igen. Logikus, hogy ez így működik, és te választhat is egyébként, hogyha nem akarod rátenni, akkor nem az F-el veszed fel azt a szart, hanem a G-vel. Mert, mert van egy ilyen opció. Szóval csak ezek egy szokni kell, mert ezek semmilyen más. Ez, nem jelenti, tök nem Ez például szerintem tök jó dolog. Én ezt a, a pubg is kultiválnám, hogy nem külön a menübe kell behúzni a cuccokat, hanem hogyha tényleg mondjuk az n 4 rá tudom tenni azt a rohadt gripet, akkor hogyha fölveszem mondjuk, tegyük fel, akkor lenyomva tartom az F-et, de akkor úgy veszi föl, hogy ráteszi. Uh -huh. az, az nekem tökéletesen. Nekem magával a menüvel volt problémám, ami. Tehát balra is van cucc, lent is van cucc, jobbra is van cucc, és, és mindenhol van cucc, és akkor nézd, és fogd hogy most ez HP, meg hogy perkeket is raktak be, amik meg időlegesek, és egyszerre többet is benyomhatsz, és azt is ide rakja, és hogy hova lakod, hovan pakolod meg, mit, mi lesz az aktív, mi lesz a nem aktív, nekem ez kicsit ilyen káosz. Jaj. Igen, az elején az, de mondom, bele lehet szokni. Meg a a, fegy, tehát a, a töltényeknek meg van saját azt nem a nem a Hát igen, az van bal oldalt. A szóval. is megoldották úgy, hogy ha nincs hátizsákod, akkor egy sor cucc van, ha van akkor kettő, és akkor ennyi. A is olyan, hogy nincs több féle, hanem egy féle van. És akkor van, vagy van hátizsákod, vagy nincs. Hát lehet, hogy akkor később lesz a level 2, és akkor három sorod lesz. Bár mondjuk annyi mindent, amit egy meg egy nem megenni. Tehát most pajzs az mi? meg van level hármas. Tehát nem úgy működik, hogy van külön mérnyednek sapkád, hanem van egy ilyen páncél, és akkor az ilyen full páncél, full test és akkor az van egy, level 1 egy level 2-es, level 3 Mondjuk a 3-as állítólag rohadt bugos, mert hogy nagyon nehéz leszedni az emberről. Én még olyat nem találtam, úgyhogy sokat haltam. <gül> <gül> de ebben egyetértek, hogy ez egy kicsit furáz az inventori rendszer, de azért meg lehet szokni. És ez is érdekes, hogy teljegy vannak perkek, amik a, a Battlefield, Battlefield, egy frász, a kodba ugye már régóta vannak, hogy akkor mit tudom én. Gyorsabban fursz, jobban hallod az ellenfelet, és ez is az inventorban foglal helyet. Szerintem ennek is csinálhatnának egy külön helyet, mint a, a töltényeknek, bár akkor, akkor még egy blokkal több lenne az amúgy Igen. is túlzsúfolt inventori kezelésben, nem tudom. Mert amúgy ezek, és ezek nem permanensek, ezeket benyomod, és amíg megy a hatásra, ez ilyen pár perc szokott lenni, egy-két perc talán, addig, addig élnek, és valamelyiket lehet többször használni amelyiket nem lehet akkor azután, ha izé, lement, akkor eltűnik az inventory hogy addig ezek a helyet foglalják, és az a, ott oszkoz, osztozkoznak az attachment a kránátokkal, tehát minden oda pakol be a, a, a játék, meg vannak, amik a kodba vannak alapból ezek a az eszközök, hogy grappling is lehet használni, vagy lerakni ilyen, ilyen lőállást, akkor van ez a távirányítós kis autó, amit nekem egyszer sikerült úgy véletlenül benyomni. Igazából azt csak azt át akartam tenni, hogy ez legyen az használható cucc, de az azonnal beindította a kisautót, és akkor, hmm. akkor csak kipróbálom már. Ott álltam gatyával egy mezőn, hmm. és azt mondtam, az De jó volt, nagyon fasz a kiscucc ez a kisautó. Csak mondjuk jobb lett volna olyan helyzetben kipróbálni, amikor, na Isten, esélyem is, von, hogy felrobbantok vala valakit, és nem egy mezőn állok gatyával. Abban be is haltam, mert később jött a kör, és meghaltam a futásba. De egy nagyon, de nagyon sok dolog egyébként tök jól működik. Tehát maga ez a healing rendszer is. Tök jó ki van találva, hogy ugye van itt is ilyen hát kisebb, ilyen bendiszerű valami, de minden beszúrsz a karatba. Hát minden igen. úgy gyógyít. És amúgy tök karotba. jó, mert futás, meg úszás, meg víz alatt, meg tök mivel mit közben is, is tetszik. Healálni, igen. Ezt tetszik, egy kicsit ilyen dinamikusabb az egész játék. Akkor az is tök jó, hogy ennyi attachmentet lehet pakolgatni a fegyverekre, mert tényleg nagyon sokféle fegyver Igen. van, és tök jó megvan csinálva, hogy ugye vannak különböző helyszínek, mert ugye a nagy pálya az kb úgy áll össze, mint hogyha több ilyen kodpályát összepakoltak volna, és így belegondolva ez lett a legváltozatosabb, legjobban összerakott Battle Royale játék amit a leglustább módon csináltak, hogy a régebbi dolgokat felhasználták. Tehát konkrétan, hogyha te, te kodosztál régebben, akkor attól függvényében, hogy a pálya melyik részére esel le, a, azzal a Ops-sal játszott. Igen. Tehát egy régi kodokból csináltak pályákat, és annyit csináltak kb., hogy raktak bele ajtókat ott, ahol, mert ugye a kodban azért viszonylag ritkán voltak ajtók, csak rohangált össze vissza, és itt tettek egy csomó helyre ajtót, de hogy egy az egybe, ugyanaz, ugyanaz mint a, a régi kodpályák. Egyébként én csodálkozok, hogy így meg tudták csinálni, hogy azért elég nagy a pálya. És elég sok olyan cucc van bennem, elég változatos. Tehát megnézed a, a Battle Royale játékokat, a PUBG-t is, hát ott egyforma házakból van egy csomó berakva, és akkor tessék csókkolom, örüljé neki. Hát Ez meg van. a berendezés is minden, minden házban, nagyjából ugyanaz az asztalban, meg ugyanaz így a különc. A nem bemész egy házba, és be van rendezve, és jó, oké, okay, hogy ezeket régebben megcsináltak, és csak annyi kellett, hogy copy-paste, és beraktad. Ráadásul a, a motor az volt, tehát hogy nem, nem igen, is kellett állítani ezt, rajta. De ez, de ez tök jól néz ki egy ilyen battle royale játékba, hogy igazából nem az az érzésed, hogy bemész egy házba, és akkor husz egy be ugyanabban a házba, hanem, hanem tényleg azért változatos. És vannak különböző helyszínek, például a, van egy ilyen asylum, nevű ilyen diriház, ez nem tudom, melyik kódban volt egyébként benne, de ott például vannak zombik. Tehát nem úgy van a zombis És Csak ott a vannak zombik, amit nem akartam kérdezni, a zombik azok... azok hát Elvileg vannak vagyok. temetőbe is, de hogy ezek csak ezen a helyszínen vannak, Tehát nem a zombikkal paszakodni, akkor nem mész ide. Viszont ez is tök jó, hogy ezeken a helyeken viszont olyan fegyverek vannak, amik ja, a zombik Igen, Ja igen, hát nem azt látom, hogy A más, igen. Tehát, hogy is így... Basszus, ezek tök jól megcsinálták ezt a játékot, hogy igazából az összes kódból így a fegyvereket, minden attacsmenteket, meg, meg itemeket így össze összegelebézték, behányták egy pályára, és basszus működik. Szerintem tök jó lett. Tehát ez, ez olyan változatos az egész. Ez, ez, az, ami, ez, ez az, ami tetszik benne. És úgy csinálták az egészet, hogy egyébként meg azért találták fel a spanyol viaszt, mert hogy ez egy Battle Royale játék, é. csak összerakva, ilyen ilyen kodos cuccokkal. Ez a zombis dolog is, nekem tök tetszik, hogy ezt beletették. Mondjuk kicsit sok a zombik HP-tusokat kell belép pumpálni. Ugyan. De valamit valamiért, hát a zombi az könnyű megölni. De ugye az a, az intro ott volt az a bomba vagy mi a szar. Ez is, ez is össze lehet szedni ott a zombis részen, meg egy csomó minden. Ilyen, ilyen zombis láda is van, ahol lehet tud így fegyversorsolni, talán az is benne van valahol. Uh -huh. És ott is vannak zombik, tehát a zombik azok csak ezeken a helyszíneken vannak, amik kifejezetten úgy vannak hitel, hogy legyenek, tehát nem mindenhol így, így előjöhetnek. Akkor a másik dolog, ami még érdekes volt, és féltem tőle, ezek a, a jármű használata hogy, hogy fog itt. Ja, ezt akartam pont felhozni. Történni ég. mert hogy az ugye nem nagyon volt eddig a kodokba, és ha ezen lepőtem meg a legjobban. Tehát annyira jó benne járműveket használni, annyira könnyen kezelhető a quad. Helikoptert egyszer vezettem, mondjuk az a viszonylag gyorsan lezuhantam, mert nem tudtam, mit kéne akkor csinálni, ha az emberen rálőnek. Mm -hmm. Ha te egyedül vezeted a helikoptert, akkor konkrétan nincsen fegyverzeted, hanem itt gondolom az lenne, hogy akkor... Mély, ez miért mi tetszik, hogyha egyedül vagy a helikopterben, akkor nem tudsz így lövöldözni össze-vissza, mert akkor nem olyan OP, mint amennyire Aha. én sejtettem, hogy az lesz majd. Hát igen, mert ugye itt a csapattársait tudnának lövöldözni a helikopterből. Hát a, skva, a squadba OP szólóban annyira nem. Viszont ha belegondolsz, squadba se OP, mert... Azért ott nem nagyon van fedezéket, hogy fönt vagyok. Ja, hát igen, ott hogy hogyha lenni, le akarnak lödni akkor lefognak. Akkor ott lejönnek, mint a szar is. Ugye van rakétavető, ami meg talán még hőkövetős is, úgyhogy mindent éreztem a helikopterbe, csak azt nem, hogy OP. Tehát <gül> az, nem, az nem opció, hogy te most jó fasz a gyerek, vagy helikopterbe, és akkor majd. Megnéztem streamet most nemrég, ott a srácot kilőtték. <gül> Kapott egy fejest, aztán a helikopter szépen tovább repült nélkül az ezúant. Szóval ilyeneket lehet csinálni. Tankot nem láttam, nem tudom, akkor az, vadot azt vezettem benne, meg vannak ezek, no ez is tök jó, hogy vannak ezek a nagy, ilyen platós, ilyen csapatszállító, nem tudom, kamion, vagy mi a szartal, ami az ilyen régi filmekben is volt, hogy akkor hátulra föl lehetett szállni, és az is olyan basszus, hogy beül a sofőr, ő vezet, és akkor hátulra föl lehet szállni, és akkor kukcskálni szét, mint hogyha nem tudom, fölmesztál egy teraszra. Csak közben megy alattad. <gül> Úgyhogy az is tök jó. Hogy egy Na, sport, nekem pont azt tűnt kicsit furcsának, hogy a, ahogy ott hátul forog az ember, és így begugolva uh -huh. van ott, mint valami szatír, az kicsit olyan furán nézett ki. Hát, de? Föl is ha nem, akkor hát igen, szatír, de a, a, a szatírkém google bár a, a, nem tudom, a, a, hogy googolnak a, a, a, a szatírok, de. Hát pont úgy, ja. Tehát pont, pont, pont Már hogy a szatírt a... Guggolni, úgy Google. Pont úgy Google, jó van. De ő tényleg az, egész jól megcsinálták benne, főleg úgy, hogy tényleg az előző kodokban még nem is nagyon volt ilyen használat, talán egyszer-egyszer belülhetett hangba, ami rémlik nekem. Ja, az is ilyen skriptelt szar volt kávé. Te ennyi lehetett csinálni. Ahhoz képest, a, a quadokkal csapattam, az azzal volt a legjobb, meg azt, azt találsz a legsűrűbben a játékban, uh -huh. és azok tök jól irányíthatóak. Mondjuk is neki mentem néha fának, de az, az a fa hibája volt, a ugrott. Ja, szóval ezek tök meg lettek benne csinálva. A játékra nem mondanám azt, hogy szép. Még mindig nem. Viszont ha belé a PUBG-t, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy szebb. <gül> Sokkal. Mert azért nem néznek ki benne a rossz, rosszul a dolgok, Tehát, mint olyan füves mező, az például... A fenyverek is egész jól ki vannak dolgozva meg, egy külsőre. Meg, meg egy, ilyen, egy ilyen mező is olyan, hogy mindenféle növény van benne. Tehát, meg, meg Tényleg, ahogy mész, és így mondtam, hogy különböző kódpályákból vannak helyszínek, azok így mind teljesen más hangulatuk van. Uh -huh. Például a nyugtán az például úgy néz ki, hogy hát lemec alulra, és akkor ott van egy ilyen óvókamra, és akkor kicsit ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen falautot idéző, ilyen, ilyen beépített termekbe, ahol mintha élet zajlana, hogyha éppen atomtámadás van a helyszínen, és fönthöz ér. Izé. Tehát az, jó, jól összerakták azt is, és ott is ki lehet menni hátulra a vízbe, akkor ott találtam egy motorcsónakot, azt is lehet vezetni. <kül> Na az is nagyon jól működött a motorcsónak vezetés. Úgyhogy én, én nem nagyon bizakodtam, hogy ebből összeraknak valami faszát, de, de összeraktak valami faszát. Szerintem ennek az lesz a vaja, hogy ilyen jövőbeni fegyverekkel ne, ö, nekem, ma... nekem az nem probléma. Nekem ez, ez nagyon nem tetszik. Ráadásul az, hogy tehát jó, azt az mindenképpen szokni kell, hogyha ránézel egy fegyverre, akkor nem tudod még az elején eldönteni, hogy most ez egyáltalán G-fegyver, vagy SMG, vagy Sniper, vagy Shotgun, vagy mi az is ja, Igen, meg akkor, hogy milyen töltény valóban Igen, Igen, meg hogy milyen töltény valóban le. Vagy hogy az, ami a van az éppen milyen történik. Igen, tehát ezt mindenképpen szokni kell, de én, én sokkal én, én jó mondjuk, én nem szeretem az ilyen science fiction os dolgot már az ennyire sem, Tehát, hogy én nekem a PUBG-be is azt tetszik, hogy m megem négy meg ilyenek, mert én ezt, ezt sokkal jobban szeretem. Lehet, hogyha jobban tetszenak, hogyha jelened, de jó, biztos meg fogjak így is venni egy csomóan. Csak én majd arra leszek mm. kíváncsi, hogy, hogy ez a BR játékmód, ez bele fog -e szólni a multiba, a fejlődésbe, illetve, hogyha a BR-jobb és jobb vagy, akkor a karaktereden tudsz majd változtatni e valamit vagy, vagy csak ilyen külsőségekesnek mondjuk mondjuk láda esik, amiből esik egy csapka, és azt fel tudod magadra tenni, vagy, vagy tényleg lesznek változások a karakteremben, a statisztikákban? Okay. Hát jelenleg erről fingom nincs egyébként, ez a fejlődési rendszer, ez mit takar a kodba, mert, mert lépszintet a karakter, akivel mész. De ugye nem láttam semmit, amit így lehet rajta fejleszteni. De ez jó, akkor miért? Jó, de val valami biztos bele kell tenniük, mert úgy a semmiért nem fogsz te... hát, hát, igen. Viszont egyébként ezt így Battle Royale játékba olyan fejlődési dolgot beletenni, ami permanensen előnyt ad játékba, az nem biztos jó ötlet. Ja, hát azt nem, nem, nem, nem. De például mondjuk ez a, ez a Battle Royale pont, ami van például a PUBG-ben, ládákat tudsz kiszedni, meg skineket, megfejlődsz meg, fejlődsz, meg mm. vagy nem fejlődsz, de hogy skineket tudsz kiszedni, amiket el tudsz adni, vagy ilyesmi, Tehát, hogy ilyet én abszolút el tudok képzelni a kodba is, akár. Ja, ilyen szkinekkel, igen. Bár mondjuk itt szerintem, nem, a kodba sose volt ilyen nagyon szkinevős a rendszert. Voltak karakterek hát a fegyverekre esztérsé. voltak szkinek. Hát igen, fegyverfestés körülbelül. Aha. Hát mondjuk és lehet, hogy Spetsco karaktert tud szkítni, mondjuk öt szint után, vagy hat szint után, vagy, vagy akármi. Lehet, nem tudom, erre még nem jöttem rá. Ha valaki tudja, aki hallgatja a podcastot, hogy mi a túróra jó, akkor, akkor a, a, a Battle be ez a szintlépeket, és a szója. Én nem tudom mi mi a lényege. Viszont, ami tényleg itt is vicces, hogy a Call of Duty multiból, a zombi módból, meg a korábbi Call of Duty raktak bele karaktereket. Tehát még az is ilyen kölcsönvet cuccít a Battle -ba. nem saját karaktereket pakoltak bele. Úgyhogy azt is odanúlózták ki. Ami nem baj, mert tök jó, hogy egyáltalán mondták, lehet választani. Ők mondták, hogy ez mindenféléből lesz összedolva. Mondjuk lehet, hogy a nem tudom, lehet, hogy a multiba hat ki. Tehát, hogy te a Battle szerzett szinteket, azt visz... jól, de mondjuk... De hát akkor ak ak ak meg miért nem, nem multizol. Az. Tehát, hogy akkor az gyorsabb, match, több XP. Ja. Hát Jó, mondjuk ezt még lehet, hogy ők gondolták ki pontosan. Én arra is kíváncsi vagyok egyébként, hogy ugye itt is azért ilyen 88 fős lobbik vannak. Mm. Na most, amikor a Call of Duty egy kicsit már hogy mondjam, tehát a Team Deathmatch mód az, amit ugye játszanak általában a kodba, és már a többibe is alig találni embert. Most ilyen 88 fős lobbik, oké, hogy amíg népszerű a játék mód, addig biztos lesznek, hogy hamar összegyűlik, de hogy később ez nem tudom. Vagy, vagy lehet, hogy azt gondolják, hogy ha a pubg sikerült meg mindenkinek, akkor egy kodazményt tudna megcsinálni. De én egy kicsit félek attól, hogy egy idő után ezek a 88 fős lobbik elég lassan fognak megtelni. Igen, ám mondjuk PC-n biztos. Tehát ezt konzolon szerintem nem lesz gond PC-n, meg hát majd meglátjuk. Azzal gondolkodtam, hogy lehet, hogy a Battle royale az XP-t majd a single-be fogod kapni, mert ugye a single helyére kerül be a Battle Royale, és lehet, hogy akkor majd ezzel lesz összefüggésben. is. Single-ben? Mi van? Hát már hogy nem leszben single, de odol kapod az XP-t. Ja, értem. Tehát ugye nem lépszik a single-ben. Értem. Vagy lehet, hogy összehoznak a zombi móda, mert zombik is vannak benne. Azok vannak. Én kíváncsi leszek hogy már milyen az challenge találnak ki, minden hülyeségem tudom, ő meg egy a 10 zombit, és akkor azért 10 000 XP meg ilyen maraság. Viszont én így bizakodó vagyok, mert szerintem jó sikerült játékmód mód lett ez a Blackout. És kérdé... a alapján elég, elég jól összevarok. Nem, nem találták fel a spanyol viaszt. Lustán összetobáltok mindent, amit lehet, de basszus működik. Én Igen. most sokkal jobban elkezdtem félteni a Battlefield 5 -nek a Battle Royale módját, mert ott ugye alapból elcseszték maguknak a fegyvereknek az, az upgrade -elését. Most ott egy kép képesség csúzlival, <gül> nem tudom. <gül> hogy fog működni ott a betű? Én Tényleg, ha, meg erre nem is gondoltam. A hát. elcseszték. Nem is gondoltam, hogy képesség csúzli lesz a DR-ben is, de jó. <gül> hogy az Istenben. <gül> de, de, nem, tehát de, nem már. De, de pont ebben a Battle a kódban is az a tök jó, hogy csak változatos fegyvereket tudsz összepakolgatni attachmentekkel, meg mindennel. Most ezt a BF5-ben is az van, hogy hogy ott a megyél föl egy fegyvert, aztán majd vagy tud valamit, vagy nem. Aztán rohangálja mert körbe-körbe. Hát nem tudom. Remélem, hogy nem cseszik el ott nagyon, mert én jobban bíztam egyébként a battlefield ötnek a Battle Royale módjában, mint a Kodéba. Kodétól nem vártam sokat, is ehhez képest kellemesen csalódtam. Jóval, lehet, hogy meg a Battlefield még ennél is jobb lesz, nem tudod. Ott mondjuk ez a tüzes szűkülés az mondjuk érdekesnek tűnik, tehát ott nem lehet így kint rohangálni majd a körön kívül, mert jön egy ilyen tűzfal, és igazából azt jöjjük be a játékteret, azt szerintem rohadt jól fog kinézni. Hogy Mennyire fog működni, arra mondjuk kíváncsi leszek. Úgyhogy én, én abban, abban azért, na, megnézzük. Annak mikor lesz a multia, a bétája? Most lesz valamikor talán októberben, ha minden igaz. Ha minden igaz, hát. nem tudom pontosan. Hát nem én kíváncsi leszek rá. A kodé az pipa, az, az úgy jó. Jó, nyilván olyan problémák, mint a kodba szoktak lenni, hogy a, mit tudom én, lag. Meg vannak olyan szerverek, ahova beléptem, és már láttam, hogy na itt már most akar az egész, úgyhogy onnan kilépés, belépés egy másikba, is ott jó. Vagy ilyen nagyon fura hibőüzenettel kirójáték, az előfordul, lehet, Péter. Hát valószínű. Tehát én biztosan lesz a. A teljes verzióra majd. Viszont lövöldözni jó benne, a nagypályák működnek. Most ezek után én elvárnám azt is, hogy a, ne csak a Battle royale -ba legyenek nagyobb kódpályák, hanem a normál módban is. Hát, ha az, az most most nem fognak, fognak, fognak, fognak, fognak, fognak. fognak belenyúlni ilyen mi, Nem kell ahhoz nagyon belenyúlni, csak de nem ott is a nagyobb a pályákat. A pályákat. Régebbi kódban is voltak nagyobb A kódmultisok nem feltétlenül a nagypályákért vannak oda, hanem a három lehet elmenni, középen, oda, meg balra, és akkor ennyi az egész. Tehát sokkal sokan, sokan szítják ezt a hárompályás módszert, hogy unalmány. De mégis veszik 10 millióan, tehát innentől kezdve megtönjük mindegy. Meg -e. Ja, ennyi. ennyi. Meg azért az se szar, csak jobb lenne, hogyha mit lenne benne kicsit változatosabb mm. pályaszerkesz. És egyébként az érdekes, hogy a Battlefield az igyekszik, ha úgy mondjuk úgy kódosabb lenni ezekkel a jobban tagolt pályákkal, hogy nem ilyen nagy nyílt terepek legyenek, lehet, hogy most cserélnek, tudod, egy kicsit közelít mint a kettő másikhoz. Uh -huh. Nem tudom. Hát meg meglátjuk. Én most kíváncsian várom a nek a, a royalt. De azt már nem úgy ne hívják. Tud, hívják? Nem úgy hívják? Magyar, ne, hát, hát nevezve. Igen, mi lett a neve? Firestarter, azt hiszem. Úristen. Ugye mennyivel jobb, mint a Royal? Hát annak szállam, hogy bejelentette Atya Jége, még ja, most is fogom. a Royale, és így neki mi a fasz az a royal. <gül> ja, és amúgy mit már Tehát, <gül> Itt a Royale, tudod, és Ezek nem tudják, hogy mi az, az a royal. Lehet, hogy mondani. De mondani. Vagy utána hát. legalább megmagyarázni, hát akkor kap egy minimális tapsot, nem tudom. Vagy legalább egy trélereben mutatni, hogy valami halványilag gőzünk legyen arról, hogy most ezek mit akarnak csinálni. Ja. Hát igen, abból még nem mutogattak a mai nap is semmit. Okay, hát azt a, pár, azt a pár bevágást, ami volt az előző BF trailerben, ugye, amikor igen. ott jön a tűzkörbe. Hát a, igen, a levegőből, meg hogy néhány tank így begurul. Igen, és igen. Ugye. Jó, hát a visznek belőle ők is egy kis kreativitást, amit igazából a kod nem vitt, csak beledobáltak mindent. Jó, mondjuk azért az jó húzás volt, hogy beletették a zombikat. Szerintem. Mert tudom, az is színesíti annyival. Még nekem azt tetszik, hogy annyiféle terep van. Igen. Annyira eltérő. Olyan, mintha tényleg bezuhannál egy kódemepre. Kíváncsi, hogy a Battlefield az milyen pályát képzelt el? Tehát, hogy az is ilyen régi Battlefield pályákat össze. Most vagy. Mekkora baj lenne a Battlefield első részéből, a legelsőből, abból felújítani mappokat, mert azok elég nagyok, meg mindenek uh -huh. kicsit kipucolni, meg áttalakítani, és azokat megcsinálni. Hát a rajongók szerintem összetenik a két kezüket. Én félek attól, hogy lusták lesznek, és csak sima régi mepeket így beleraknak egy-egybe. Tehát nem is újítják. Fel. Mondjuk a Battlefield egyből tudod beletesznek néhány mepet és ja, ez, ez jó lesz. És, és is akkor jól. már a Battlefield en azért csináltak ilyen nyitott pályákat, mert tudták, hogy ez a Battlefield de majd Battle lesz. Igen, igen, igen. Viszont azt a képesség csúzlit itt felejtsék kell, mert ja, tőle, ja. a hideg ráz még most is. <gül> azt, azt nem, azt és gondolj nem. bele, hogy random, ami fegyvert találsz, és felveszed, és random lesz, hogy a képesség csúzli, mik lesznek a képességei. Ja. Az milyen jó lesz, hogy nem is te választod Nagyon. ki. És nem tudsz rá semmit tenni a attachment jé, De egyébként ez a hülyeség, hogy ezt megcsinálták az attachment pakolászást, csak ők ezt úgy gondolták, hogy ez ez majd csak ilyen kozmetikai cucc lesz. És ez lehet, hogy azért került most így bele, hogy a kinézetet változtató cuccok csak kozmetikai cuccok legyenek, mert hogy a fejükhöz kaptak, mi a szart fogunk mi eladni? Igen, mert ugye Season Pass nem, DLC-t nem, lootboxok kiesnek, akkor skineket kell eladni, viszont olyan kinézetet változtató dolgot nem adhatunk el, ami ad előnyt, mert akkor fognak minket koncolni, hogy azt a 2 kettőnél is szinte tették, szóval lehet, hogy ez ebbe futott bele a marketing csapat, hogy most akkor mi a szar legyen. És akkor ezért vették le az attachmentekről, hogy az, az ne adjon semmit, hanem majd akkor az lesz ez a képességfa, és akkor rá. Nem tudom. Gondolják át, ezt még remélem. Van. Most kaptak visszajelzést bőven a béta után, és ez egyébként mindenkinek szólja, a szemét, hogy ez egy fasság. De be fogják hagyni. És majd lesz egy fizetős DLC, amivel ki tudod venni. Nem, itt nem szoktak. Itt még itt még fizetős DLC-ben lehet majd <gül> Jó, mert viszont mondjuk a játék azért jó ott lövöldözni. Én, mert nekem már azért megéri. Meg ugye azért nem kell kifizetni duplárat, mert ugye nem lesz season pass. Igen, igen, igen. Hát reméljük a tartalom az annyi lesz, mint szokott lenni. Még így is, hogy nem kell kifizetni. Félek, hogy nem. De... Bár azt mondom, hogyha fele annyi lesz, már akkor is jó jársz. Én azt mondom, a jól jól a következőben től fél lesz, a... hogy a következő betülfély lesz róhat jó. Majd már a, a következők, tehát a két év múlva, ami lesz, <gül> valószínűleg két év múlva. Igen, ha megnézed egyébként a Battlefieldnél, meg a Battlefrontnál ezt, ezt a minőségi hogy azért a Battlefield az jobb lett, mint az egy, az egy azért az marha üres lett. Hát jó, de a 4 volt kurva jó, és utána az egy ment félre. Igen, de az még régi izével volt, az még a sima frostbite ment a 4, nem? Most meg a Frostbite 3 van talán. Hát de attól még a játékot és... összerakhatják normálisan. Hát nem, mert a új engine-re húzzák rá, akkor lehet, hogy nehezebb dolgok van. Mármint én most úgy értem, hogy a fegyvereknél például nem ilyen hülye varjásokat találnak ki, vagy meg a pályák se ilyen nagy nyitottak. Tehát hogy ez nem az engine nem -en múlt, ez a rész. Igen, igen. Hát lusták voltak megcsinálni. Vagy nem tudom. Na mindegy, meglátjuk a következő bf ek Mik lesznek, a következő kodok, meg hogy miért esznek még Battle Royale. Uh, majd a Star Wars battlefront ba is lesz Battle Royale. Sőt, az eszene vagy Star Wars Battle Royale. Uh. Hát az lehet, hogy elég sok pénzt tudnának keresni. Simán. Jó Simán nagy fasság. Jó nagy fasság, mert ott piú-piú, az cső. <gül> <gül> Kábé ilyen kétpites lesz a loot rendszer, hogy vagy találsz fegyvert, vagy nem. Hát igen, a töltényre nem, a nem kell költeni. hogy ott milyen a fegyver, érted? Hát, Mi lehet azt, hogy az Axi lemerül, vagy nem tudom. Ja. Yeah. Vagy és itt van tudod, néha esik drop, és a dropba meg lenne lézerkart. tudod, nem, nem, nem fegyvereket találná, hanem Star Wars karaktereket. És akkor benyitsz egy házba, és ott van csubakka, és akkor így... Ja, igen, és jel akkor jel a csubakka megjeltsz, igen. <gül> és akkor így megy utána npc <gül> és így Ha, ha, ha, ha bukit találsz, meghalsz a Darth vader akkor nyertél. Tehát nagyjából ez nem. Ja, ja. A Darth akkor is meghalsz. Meg Ja, igen. igen. <gül> Nem hiszem, hogy lesz Battlefront, Battle Royale. Hát, Ezt nem lehet, hogy nem sokára Mondjuk az a, hogy halad a Star Wars tehát ez a két éven teljes Star Wars játék, ez így elég szánalmas. Majd kiderül, hogy mit akarsz. És is is béna. Igen. Most, amit múltkor beszéltünk, hogy a, hogy a Sonyhoz a Disney lehet, hogy a Marvel után azt is áthozza, mert a, amúgy az új pókemberről nem beszéltünk, az a játék az, ami kurva jó lett. És uh, eléggé jól is fogy, ahhoz képest, egy konzol exkluzív, úgyhogy én nem lepődnék meg tényleg, hogyha múltkort edzegettünk, hogy a Disney fogná is a Star Wars jókat is átpakolná a Sonyhoz. Hát mondjuk az, azért kérdés, hogy mennyire jön neki anyagilag. Mert a sony nyilván jó, mondjuk a pókembert átvitték, de mondjuk értelmes pókember játék már mióta nem volt? Hát jó, de most miért értelmes Star Wars játék, mióta nem volt? Jóos, de nem így Legyen <gül> már, legyen már PC-n is értelmes Star Wars játék, ne csak PlayStation, hát, rá. vagy mondjuk időleges exkluzivitás. Szerintem maga belemennének, hogy mondjuk egy évig csak playstation van, és akkor utána megjön PC-re, meg uh, Xbox-ra. Ja, a, a beta tesztelést akkor tudnák a konzolom. Ja, hát igen, ahogy a GTA-nál szokták, tudom. Na, meg ahogy a Reddednél lesz. <laughs> ja. Most a Reddedről egyébként terjed az a hír, hogy nem lesz túl izgi. Ja, hát most, valami prezentációra mondták, hogy kicsit uncsi volt. A kb. aludtak rajta, mert meg Lovagló szimulátornak titulálták a játék. Hát én azt mondom, majd várjuk ki a végét, hogy mi lesz, már. nem. Még a rockstar nem szokott mellé nyúlni. Nem, nem, nagyon nem. Úgyhogy Sze rossz játék biztos nem lesz, szerintem. Belegondolsz ilyen kész rajongótábornak gyártani játékot egyszerre könnyű és kurva nehéz. Igen. Mert nyilván el fogod tudni majd adni, viszont nyilván szét fogják fikázni sokan, hogyha valami apróság nem tetszik nekik benne. Amire te nem is Fő, gondoltál. Főleg a mai világban, ahol már az interneten mindenki azt mond, amit akar, és, és, és talál magának cimborákat, meg, meg bajtásokat, akik aláírják az ilyen hülyeségeit. Meg, így, hogy, ja, szerint, így, na, itt nagyon vigyázni marketing, kell. Szerintem a BF5 marketing szakemberé most nagyon pislogtak, mint halaszatyorban, hogy a, a nő, majd az lesz itt a Deal Breaker játékkal kapcsolatban. Hát reméltem, miért a trailerbe? Tehát meg eleve ezt a trailert t kivágta össze, tehát hogy én, én tehát azt se értem, mert hogy nem olyan, aki bf az biztos. Hát nem tudom. Az egy kód volt, ez egy kód volt, amiben minden két percenként vagy két másodpercenként robbant valami, mint <gül> a Minecraft B rendőzte volna. Mondjuk, mondjuk azért a kódnak a Battle Royale trailer -e, ami elvileg gameplay trailer volt, hát az akkor egy bullshit. Semmi <gül> köze nincs a Baturajához, ami, ami van. Tehát ott, ott mi volt? Vagy egymáson volt, nem tudom, tíz ember, ment, van, aki nyomta a kis ezért, távirányítós robbanó autót megint más helikopterbe, akkor föl a tetőre... A, tetőr, hát de a, a eleve fasságok, hát kicsinálják csinálod a amikor... Fölmentek faddal basszus, és nekiugrattak a helikopternek, hát hallod, ha megbeszéljük, hogy te jössz helikopterrel, mi meg jövünk vaddal, felményünk, még akkor is kurva nehéz ezt összehozni. De, nem fogja a, végzőjön. Hát a régi kotrélerek uh. mit voltak, amikor a falon futott közben előtt egy csávot maga mögött, aztán persze, a mószkop persze. három hatállási, akkor a fasság hogy nem igaz. De hogy, ez, de hogy ezt miért gondolták úgy, hogy ez a trailer felépítés az jó lesz a betűrajához is, ami egyébként rohadtul nem ez a vérmérséklet egyáltalán, tehát az az azt, akarták szerintem, azt akarták szerintem ezzel prezentálni, hogy, hogy ez még mindig egy kód, tehát hogy ez egy pörgősebb Battle lesz. Nem pedig így ez a taktikus, hanem itt aztán lehet menni, lehet lövöldözni, lehet ugrálni, lehet csúszni, mindegy, mászni. Aztán meghalsz az első tíz hát, igen Persze, meghalsz, valószínűleg elővel meg fogsz halni, de, de jó, hogy addig legalább pörögtél, is tök jó volt. vagy én is hamar meghallok, a is. Néha. <gül> Ugye itt az, amit a többi bátor játékban találsz, fegyvert, tök jó, hanem akkor hát meg. Igen, ez sajnos nekem is, amikor néha pár csizek, akkor tök jó, hogy amikor leérkezek, és van egy háttáskám, meg egy kettes kevlárom, annak nagyon örülök, de hogyha a mellettem jövő szobába nyit be a csávó, van egy alká, akkor már meghaltam. És jö, <gül> Én néztem Strauss streamet, és tényleg jó játszik, de hát ő is járt így, hogy ahova leérkeztek, ott az ellenfélnek volt fegyvere, neki meg még. Nem, vagy egy pisztoly volt, és azért se sok minden kezdeni. És így lelőtték a picsájába. Hát igen. Az a baj, hogy a, a, a, a skiller nem tudsz szerencsét szerezni magadnak, tehát hogy ha nem találsz fegyvert, akkor lehetsz akármilyen jó játékos, meg fogsz halni. Hát úgy kell lesni. Ja, értem. <síthat> <síthat> Ennyi. én így megmondtam a tutit. van A negyedik, vagy ötödik hely volt a legjobb abban a codebr az nem is rossz, főleg úgy, hogy egy tökéleten játék végül is, ahogy veszed. Ja. Bár mondjuk Battle Royale, ott meg ugyanaz a kaptafa. Mondjuk arra ilyen kíváncsi leszek, hogyha ezek így kijönnek, akkor meg a battlefield Battle Royale, hogy utána beszáll -e még a buliba pár nagyobb triplás fejlesztőcsapat, vagy kiadó, például a Ubisoft? Ó, ők csinálnak-e hát, Battle Royale-t És akkor ha majd föl kell fedezni a tornyokat, mert nem látod a térképet, meg ilyen Mondjuk egy hirtelen más fejlesztő, meg kiadó csapat nem is teszem Rockstar, bár őket nem hiszem. Mondjuk de még a ubisoft állam, kinézem. Talán az éjjelben raktak bele GTA-ba ilyen Battle módot, bár ez annyira nem jött be az embereknek. Vagy, vagy nem tudom. Vagy ott annyira sok minden van, hogy elsikkött mellette. Jó, de én most úgy gondoltam, hogy direkt Battle szín. Jó. Tehát a Ubisoftból én például ezt kinézem. A Valve, tudod így hogy a kalapból egy olyan Battle Royale játékot? Half-Life 3. A semmiből. Tehát is így mindent tudod, a piacon. Mindent letarolnak. Még úgy is, hogy a szar lenne. <gül> ja. Ú, mondjuk portálokkal, meg ilyen cuccokkal Battle el képzelni? Ez elég durva lenne. Simán, simán. De egyszer csak így, így tudod, így hasalsz egy izébe, egy sarokba, és akkor egyszer csak az ajtón belül valaki a hátad mögé egy portált, és isek belülnek keresztül rajta. <gül> Úgy mondjuk láttam egy ilyen játékot, hogy arena shooter megbolondítva ezekkel a portálokkal, hogy, hogy így lehetett portálokat lövegetni falakra, és akkor összevisz a mindenki mindenki bement a portálan, átment izé. Hát az arena shooterek egyébként is gyorsan pörgős ilyen, Kaotikus játékok. De jó, ott ott is ott kaotikus, figyelmet. hát még a portálokkal. Na, mindegy. Mi ezért várjuk, hogy mi lesz a következő Battle Royale őrület a Call a után. Így van. Na jó Így van, de szerintem ki is végeztünk mindent. Igen, kivégeztünk. És ez ilyen Battle royale lett megint. De most én is hozzá tudtam szólni, ha úgy veszük. Ja, Most már te is benne vagy a PUBG pörgésben. Hát ezt egy kicsit túlzásnak tartom, de <gül> Na, most A játszott szerintem, mint én. Az az hát. De működik ilyen napi egy-két óra max. Megnézem a küldiket, meg mint amit meg akarok, a többit megleszarom. Tehát nagyjából így, így haladok. <gül> nem tudom, valahogy aláphagyott a játéknek a népszerűsége. A Fortnite-t nem tudom, hogy hogyan most. Hát az, az, az népszerű még mindig. Főleg ugye, mert ingyenes, tehát az nem tud versenyezni például egyik betelőjájáték annyira nem fognak egyik játszni, mint a Fortnite-tal. Igen, az ingyenesség az tényleg sokat sokat a bladba. Most megnézem, hogy egyébként, hogy áll a... Érdemes twitch nézni, mit néznek sokan. Hát nyilván most megy a Cségó bajnokság, úgyhogy ezt nagyon nézik. A LOL bajnokság is megy, gondolom, mert azt is nagyon sokan nézik. Utána van a Call of Duty. Utána van a Bov. A Bow sokan nézik. Hm. Bár ez a lista egy kicsit becsapós, mert néha kerülnek olyan játékok is bele a szórásba, amit ezt meg miért nézik, mit tudom én, 80 ezeren, és akkor belekattint az ember, ja azért, mert egy olyan streamer, streameri, akit alapból néznek, mit tudom én, 50 ezeren, és akkor ő így, vagy nem tudom, tehát vannak ilyenek. Miért kerülnek ide a listára, úgyhogy ez a Twitch. De ez az az arra jól. jó, hogy valaki bereklámozzon valamit, ami annyira nem híres. Így úgyhogy... van, így van. Mint elakulógyit itt, mert a kutya nem hallott még róla. Igen, igen. Na jó, akkor szerintem zárjuk sorainkat, hogy megtalálom kréget és megmondom neki, egy Craig vége. Craig takarodó van. Craig jó éjszakát, elköszönünk, és jövünk legközelebb a következő adásban, ami majd jön. És reméljük kevesebb eltörőjáron. Én legalábbis abból bízok. Igen, most túladagoltunk titeket, meg magunkat is, úgyhogy, úgyhogy a szervezetünkből tűnjön el egy időre. Ja, úgyhogy sziasztok! Sziasztok!